Hvala što pratite posla pošto mu govorio onda. Ma ne, znači ćemo Pa to ja ka... pa ja se to možemo, Dođu, dođu, dođu. Ne, ne, budem ja. Te najavljajući. Ček sam velidavor nikako na kravi. Nikako na... Pa no ne, na kravi. Da, da, da, da, može. Da, da, da. Ja ću na samo strah da vi se više nikad <laughs> ne ovate vremena. Ne znam što ti reći, Rana Kuma, ti zato što ste cijela Hrvatska koži. ja ti sam tijesi, Jasno ti ponedljak utrak kod Dobrovniku, srijeda na vrtniku, četvrtak vila vajs, vila prekriša, petak, lošinjak, si omen, koji im pre, predaja dolegari u kapelju, sad otvaranje za vikend i u subotu rovinju. Mislim, to, znaš, ono, mene nema, fizički me nema. Da. fizički. Oni ljudi joj gada je sam... Da, da, da. Naši, ja. Poštovana kručine, dobro večer. E, hvala vam na dolazku e, na ovo predavanje Davra Trubkovića, arhitekta konzervatora, evo od nedavno i pomoćnika ministra kulture e, o zvijezdi, e, koncepcije zvijezde upitnik, jesu li konzervatori krivi za sve, vrlo ovaj, aspektivan je naslov koja je osmislila profesorica Ana Anamatan. <laughs> e, prije nego što dam riječ e, koliknici Jeleni i muža Svenderova vam ukratko kaže uskupu kakvom projekta se ovo je Posebno Poslom bih pozdravio e, studenti senovinarstva sa Fakulteta političkih znanosti koji smo gledali reportažu o zvijezdi koja će biti prikazana na Hrvatskoj televiziji na četvrtkom programu. I evo tu dolazi u ovom našu zvijezdu koje ko, su jednu tjednavalga i upoznavaju se s njom. A i mi se upoznavamo i danas ćemo dosta novog saznati, vjerujem, novih promišljenja čuti. Pa da ne dunjem, evo, gospođa, mužnostni nervac će kratko u projektu, onda ćemo pustiti riječ gospođu Trokoliću. Evo, hvala Marino. Uh... Pozdravljam vas koji ste već bili na ovim debatama, pozdravljam vas koji još niste bili, koji ste danas prvi puta. Ovakve rasprave sa stručnicima je jedna su od aktivnosti projekta Star Či čiji je nositelj udruga K Matrix Karlovačka, a partneri su udruga Polka, zatim vele učilište u Karlovcu, grad Karlovac pa fakultet političkih znanosti u Zagrebu. Cilj projekta je povećati sudjelovanje građana u procesu odlučivanja o transparentnoj revitalizaciji naše gradske jezgre, zvijezde. Jedna od aktivnosti su upravo ove rasprave. Do sada smo već proveli raspravu na temu koga briga za zvijezdu i je li zvijezda renesansni grad. To su držali stružnici Igor Čulik i dr. Vladimir Laj. Dobar su odaziv e, polučila obje teme i, i konstruktivnu raspravu, tako da vjerujem da će se danas opet povesti konstruktivna rasprava nakon još jedne provokativne teme koju ćemo pročešljati. Osim ovakvih debata održavamo i radionice za ciljane skupine dionika, pa smo tako do sada održali radionice za obrtnike i poduzetnike. Održali smo jednu radionicu za djelatnike Karlovačkog eh, grada Karlovca i Karlovačke županije, te gradskih ustanova, a danas je bilo održana radionica za organizacije civilnog društva, odnosno udruge. Takvim aktivnostima onočavaju se kapaciteti pojedinih ključnih dionika da bi se na kraju zajedno sve objedinilo putem deliberativne rasprave koja će se održati u rujnu. Biti ćete obavješteni, biti ćete pozvani, to je poseban novi oblik sudjelovanja građana koji nam dolaze sa sveučilištom Stanfordu i tom prilikom će nam doći dva profesora iz San Francisca da nam pomognu da se takva aktivnost po prvi puta provede u Karlovcu, a mislim da i u Hrvatskoj. Um, studenti veleučilišta u Karlovcu proveći, provesti će na korisno učenje odnosno takozvani service learning i to na temelju uh, turističke atraktivnosti zvijezde i osmišljavanja turističke rute ali o tome kasnije u narednim uh, mjesecima održavanja projekta i sve će završiti velikom izložbom u drugoj godini projekta uh, samo da još napomenem uh, budžet projekta je 152,988 2988 eura i su ga, naravno, uh, Europska unija, putem uh, IPA 2012 natječaja u kojem je on prošao. Evo, hvala. Sada vas pripuštam, našem opredalaču, Daburu. Hvala. Evo, ja vas pozdravljam sve skupa ovdje zajedno. Iznenadio sam se, mislim, kiša pada. Toliko vas je došlo. <laughs> tema intrigantna. Uh, Neme, ovo je, ajmo tako reći, neka tema kojem se... E, mnogi od vas bave otkad znaju za sebe. Neki su i rođeni i žive u zvijezdi, e, žive sa svim stvarnim problemima koje zvijezda nosi. Neki su se doselili i postali svjesni problema koje se i povećavaju i generiraju, a neki i rješavaju unutar same Karlovačke zvijezde. E, dosta je tema bilo e, raspravljeno u pogledu e, same strukture renesansnog koncepta tvrđavskog sustava Karlovačkog e, i dosta je povijesnih podataka koje već više manje svi vi znate. Ja bi se ovdje bavio e, sa jednom drugom stvari a to je pitanje koncepta. Pitanje koncepta što i kako i na koji način postaviti i posložiti priču e, potencijalne revitalizacije zvijezde. Naime, e, Možemo tako reći da u jednom trenutku je eh, grad Karlovac eh, shvatio da jednostavno uz neku zajedničku suradnju sa svim dionicima na tom projektu treba započeti i izradu eh, osim plana upravljanja i upova zvijezde kako bi riješio neke kapitalne stvari koje uvijek stoje e, nekako na dnevnom repertoaru e, svih onih koji odluče bilo šta investirati ili ulagati u zvijezdu. Jedna od takvih stvari je da uglavnom kogod dođe ovdje sa pitanjem što i kako bi napravio, uvijek je pitanje je, što će na to reći konzervatori, da li je to moguće uopće izvesti ili nije i na koji način će se sada ta priča i u kom smjeru će ona krenuti. E, kada se u stvari započela izrada e, i počelo razmišljati u stvari o samom konceptu upuva, prvo pitanje je bilo što mi bi željeli i kako bi ta zvijezda trebala izgledati. Ja ću vam ovdje pokazati jedan primjer jednog gradića u Nizozemskoj, kojeg ste možda imali u jednom ciklusu predavanja Primjer vidjet, ali ne zato da bi ga obrazlagao, nego da bi čisto na vlastitim e, iskustvima mogli e, vidjeti da li je to e, priča u kojoj bi Karlovačka zvijezda trebala ići. Radi se o jednom malom uh, naselju koje ima uh, jednu priču da ima nekih dvadesetak, tridesetak kuća i koje je u stvari svoja osnovna svojstva koje je imalo izgubilo tijekom vremena iz razloga što su a i brojne vojska i jednostavno drugi uh, sistemni sustavi i uh, način života jednostavno donio i jedna priča koja je u principu sa lice zemlje nestala, odnosno bila je vidljiva samo u tragovima. Uh, kad govorimo o ovom primjeru e, grada u Nizozemskoj vidimo ovdje već naznaku koncepta što su oni to vratili i što je bilo njihovo strateško opredjeljenje. E, ovdje neki povijesni plan koji postoji tog gradića i koji je u stvari bio planiran i izveden po Bobanovim sistemima, točno kako je bio izveden, ne znamo, u cijelosti, naravno, jel, iako su provedena brojna istraživanja, dosta je toga netragom kroz pro, pri, tijek vremena nestalo jednostavno. Odluka je bila da bi to bio jedan dobar model, znači to je jedna bizura jednog grad, naselja, koji je u stvari baš na prvu nije bio vidljiv njegov identitet, odnosno ono što je ono kroz povijest bilo. E, odluka tada nizozemske vlade je bila da na jednostavan način započne i krene u proceduru e, pretvaranja, to je svraćanja nekih izvornih osnovnih spomeničkih svojstava tog naselja. Njihova odluka je bila dosta radikalna, naime sastojila se od toga da vrata onu izvornu planiranu strukturu i da u stvari dobar dio tog naselja koji je doživio sve svoje promjene, evoluirao, uh, se jednostavno ukine. Da bi izveli onaj prvotni plan, kako je to bilo zamišljeno i kako je vjerojatno u nekom trenutku to izgledalo. Uh, njihova odluka se znači sastojala uh, u tome da se ukida i reducira broj istambenih jedinica i kuća koje su nastale i naslonile se na taj povijesni sloj, i e, oni su u toj svojoj strukturi e, vratili samo one zgrade koje su imali na izvornim planiranim nacrtima i u stvari od grada napravili muzej. Pitanje je da li zvijezda treba biti muzej. E, njihova priča je išla dosta radikalno i vi vidite kakav je ovo sustav napravljen, cijeli razrađen po Bobanovim mjerilima unešena i vodanje, unizemstvo, naravno, problema sa vodom nije bilo, no međutim, e, tu su veliki tehnički problemi, to je zaista jedan veliki skupi financijski projekt koji je započeo još 60. godina da bi se kasnije u cijelosti realizirao, no međutim, e, to je jedna super izvrsna inicijativa, no međutim, to naselje praktički nestalo i mi smo dobili situaciju da imamo idealno prikazan i savršeno formiran savršeno formiran gradić, no međutim, e, u njemu, nažalost, nitko ne živi. E, pitanje koje je bilo u prvim trenucima kada se raspra... mislim, ove neke vizure su i vama poznate, ovo je vizura vizure bosanskog magazina i situacija Josipovog bastiona. Govorim u kojem smjeru i što je su oni zatekli, što su oni od varijanti imali u stvari očuvano i u kojem smjeru su to dalje razvili. No međutim, njihova strateška odluka je bila E, vratimo onaj izvorni sloj, vratimo ono, e, š, njegovu najvažniju posebnost, znači prema tim planovima i prema istraživanjima, no međutim oni su u toj priči izgubili ljude. E, kad se donosila odluka o izradu Upua i kad se utvrđivao neki koncept u kojem smjeru bi trebala ić e, revitalizacija zvijezde ili njena muzealizacija, E, glavna strateška odluka je bila da e, grad treba oživjeti i da treba imati svoje stanovnike. E, mi imamo jako puno muzeja po Hrvatskoj, sad sam nažalost toga sve više i više svjestan, no međutim jako malo njih samodrživo. Jako malo od njih nije na teret lokalnoj upravi ili samoupravi ili na teret državi, i situacija je često na terenu takva da oni u stvari jedva skupe za nekakav hladni pogod Znači, bez nekih dotacija koje dolaze od strane države ili od strane e, bilo kojeg e, sudionika na nekom njihovom projektu, jednostavno, financijska konstrukcija je jako teško održiva. A vi znate koje su i neke primarne i osnovne djelatnosti muzeja i čime se oni bave, znači, nije samo bitan hladan pogon, nego cijeli koncept koji oni dalje razrađuju. E, strateška odluka i kao što sam rekao, bila ne muzealizacija zvijezde. Jako puno ljudi od stručnjaka, sociologa, urbanista, arhitekata, građevinara, povjesničara umjetnosti sudjelovalo je na brojnim dosadašnjim izrađenim studijama. I ono što je radio Institut za povijest umjetnosti 70. godina i dokumentacija koja je izrađena bila je u to vrijeme stvarno jedan interdisciplinarni poduhvat. Ona je sagledala sa svih strana zatečeno stanje tada u zvijezdi, no međutim ono se radikalno promijenilo. Promijenilo se u toliko što ste svi svjesni da su kompleksi vojarni koji su se nalazili gotovo u skoro svakom bloku zvijezde nestali, prepušteni sami sebi danas ili su u vlasništvu dudija koji dosta sporo reagira na državne ovoga, na zahtjeve prema državi u smislu nekakve, nekakvog otkupa ili nekakvog davanja namjene, do toga da uh, grad iako ima manji postotak tog vlasništva svejedno uh, jako teško uh, pronalazi rješenja. Mi imamo tu nesreću da koncept ili sreću, da, tu, da koncept Karlovačke zvijezde se sastoje od kapitalnih glavnih objekata koji se nalaze na Karlovačkom ja bih rekao manirističkom trgu, jer on jest maniristički i postoje to izgradnjom velike vojarne. Njegova savršena forma i križ koji je upisan u konstrukciju Karlovačke šestrokrake zvijezde je nešto što mu je dalo taj jedan pomak u odnosu na renesansu. Situacija je takva da mi imamo velike kapitalne građevine koje u stvari definiraju cijelu plohu trga. Oni definiraju i cijelo oplošje trga, određuju namjenu i pitanje u kojem trenutku će se pojaviti tako veliki investitor koji će moć u stvari razriješiti takva pitanja. Za razliku od recimo jedne priče renesansnog zamošća koji je u Poljskoj, koji je gradič koji na trgu ima 35 malih objekata, malih kućica, kojih je svako od njih E, više i manje dan privatnim korisnicima na korištenje i svako od njih napravio neku atrakciju stavio je ili restoran ili je stavio kafić ili je stavio nekakav prodeni prostor tako da je puno lakše ta priča bila organizirana dana je privatnim korisnicima i ta situacija je životna danas e, niko njih nije idealna situacija jer oni su na kraju u cijelom tom svom konceptu napravili grad bez patine oni imaju sve jednake vijence, rekonstruili su neke stvari i kada je bila tamo unesco konferencija, imate situaciju da svi koji su došli kaže to jako lijepo i krasno, lovo ovo liči na scenografiju. Ovo je scenografija za snimanje felinijevog filma. E, nažalost, e, kod nas e, situacija uzvijedi trenutno da stvarno, apsolutno možemo, mislim, pokriti zbivanje u Prvom svjetskom ratu po izgledu naše zvijezde. Uh, u nekim dijelovima, no međutim uh, radi se o tome da strateška ta odluka koja se tiče izrade uh, urbanističkog plana zvijezde upuva nije ono što će razriješiti problem zvijezde. Uh, Evropska nekar legislativa tjera nas na to da razmišljamo na taj način da u stvari nakon toga sjedi neki plan upravljanja koji je trebao biti u fazi izrade ovog upuha i nekako donositi strateške odluke paralelno s njim. Nažalost, to se nije dogodilo. Plan upravljanja će vjerojatno uslijediti tek nakon izrade cijelog upuha i tu je jedna situacija koja da bi se prijavili na bilo koji fond moramo imati vrlo jasno razriješene evropske fondove, moramo imati vrlo jasno razriješene i ne samo tu vlasničku strukturu, nego u stvari viziju e, cijelog grada i zato je grad pokrenuo taj e, izradu samog urbanističkog plana uređenja i on je e, na neki način pokušao sagledati e, probleme koje postoje u zvijezdi vi ste doživjeli ovdje brojne intervjue, brojni stručnjaci su radili na tome E, mislim da to što je napravljena konzervatorska studija, ona nije rješenje problema. Ona je samo jedan segment koji je rekao u građevinskom smislu, u povijesno umjetničkom smislu, u arhitektonskom smislu, što su neke glavne odrednice u pogledu konzervatorske struke. No, međutim, e, u svim tim stvarima... E, Urbanisti su ti koji trebaju dati i akcent i neku novu namjenu ili neki novi sadržaj iz postojećih dani, gabarita ili datosti koje su propisane unutar konzervatorske studije. E, moram također reći da u pitanju recimo ovog grada oni su imali jedan plan koji je donesen. Ja bih vas samo pitao ovoga, na koju varijantu se mi e, možemo vratiti u našem slučaju, da li to znači da ćemo ovoga, se vratiti na neku situaciju koja je bila prva ili ćemo se vratiti, znači imamo brojne karte koje dokazuju, e, arhivska dokumentacija je izvrsno ovoga, isprezentirana i e, imamo, je sadržajno obuhvaćena, no međutim koji je to plan, da li je to ovaj prvi plan iz 1589. gdje znamo samo neke osnovne odrednice tlocrtne gdje su upisani neki od građovina, koje su kasnije ovoga izgrađene, ili ćemo se vratiti na 17., 18. stoljeće. Da, e, pitanje opet naravno strateške odluke, e, da smo se odlučili za muzealizaciju koja bi to varijanta bila. E, srećom, e, mislim da je tu ključnu stvar e, stvarno odradila i sociološka studija, koja je akceptirala jako puno stvari i dala urbanistima jedan input koji bi oni trebali svakako sagledati prilikom definiranja svih onih stvari koje se danas nalaze u zvijezdi, koje su se nalazile u zvijezdi ili koje bi se trebale nalaziti u zvijezdi. Mi imamo situaciju da imamo starački dom. Starački dom je na Elizabetinom bastionu. Da li to znači da možemo imati deset još staračkih domova? Da li će to riješiti našu problem i našu situaciju? Sigurno neće. Veloučilište je jedan od segmenata, koje se pojavilo i mislim da je tu jedna dragocjena odluka koja je donesena praktički e, u razdoblju još ratnom ovdje za vrijeme Domovinskog rata gdje je netko odlučio studentski centar izgraditi 800 metara i rekonstruirati praktički uništenu zgradu. E, I napraviti je u zvijezdi natirati te studente da idu kilometar dalje da bi ishodili svoje ugovore za neki rat dok radi dok su formalno studenti. Naravno, nakon toga, samim odlaskom vojske iz Karlovačke tvrđave, jedan veliki dio građevinskog fonda u dijelu koji je danas u vlasništvu u predan je gradu. Država je to jednostavno u nekom brzom potezu predala građanima grada Karlovca i gradu Karlovcu, koji je mogu reći s pravom donio ipak dobru odluku i dao to veleučilištu. No međutim onda smo se pojavili mi i veleučilište bilo predsjedno su imali jedno 22 zgrade, onda smo i mi na neki perfidan način, moram to tako reći, srušili jedno 18 zgrada malih u kojima su bile idealna mjesta za njihove životinje, za šupe, za ovo, za ono i onda su ostali na kadeten šule i ostali su na današnjem studijenskom domu, to je svojarni Bana Josipa Jeločića. Eee... Sam bivši dom je na znate u kakvom je stanju i rađen je za fazu trčanske krize kasnije kada se stvarno zakomplicirala situacija oni on je neuvjetan. Veloučilište imalo silne zahtjeve i želje da bi nešto napravilo tamo, no međutim osnovna statička sanacija krovišta je iznosila preko milijoni pol kuna. Znači to je osnovna statička sanacija gdje uopće nismo se dotakli nekih drugih stvari koje bi ovoga trebalo sanirati. Također što se tiče same zgrade do Uh, i u pogledu tog uh, bivšeg doma gdje jedno vrijeme i folklor se plesao i tako uh, imali smo situaciju da je bila ideja onda stavit ćemo košarkaško igralište ali falilo nam je i u dužini i širini metar i pol tako da je jako teško organizirati košarkaško igralište ako ti fali metar i pol u toj dvorani, osim jedino da po zidu nacrtamo crtu, ali onda to više ne bi bila košarka onda su shvatili da ni to baš nije rješenje i te dvije zgrade danas tamo dole stoje u Banjićiću i znate i sami u kakvom su u ovoga, uh, stanju trenutno sad. E, kada se počelo izrađivati, kada se krenulo u stvari, u raspisivanje te neke odluke i puno prije te odluke, shvatilo se ustvari stvari da ipak da bi se dalo urbanistima i na neki način e, njihove dalje intervencije u prostoru, e, trebalo je u stvari odraditi brojne podloge. Te podloge su neke koje su već bile ili revidirati one koje su postojale iz 70. ali 79. radi se o tome da je e, masa tih podloga e, služi tome da pomogne i strateški odredi opredjeljenje urbanista u kojem smjeru idu. Ja moram priznat, nažalost, možda su te podloge krivo shvaćene kao nešto što je eto tu dano, pa sada neka stoji to smo odradili, ali one nisu same sebi svrha. One služe tome da u stvari iz toga se iznijedri jedno pravo rješenje. E, mislim da e, sve podloge koje su odrađene ni, nije im svrha tome da stoje negdje u ladici, u nekom ormaru, nego da u stvari iz toga se izvuči najbolje što se može u pogledu definiranja i do, e, do kraja definiranja urbanističke matrice, ali isto tako i predlaganja neke nove namjene. E, moram reći da tu je m, u pogledu e, izrađivača studija Studije su na kraju napravljene i moram reći da velika većina tih studija je stvarno do kraja vrlo jasno definirala, svaka u svojoj domeni, strateške ciljeve kod bi trebao taj urbanistički plan uređenja ići. No međutim, za sada smatram da bi još trebalo malo napora upotrijebiti da bi taj urbanistički plan stvarno... Akceptira sve te a ne ih samo shvatio kao nekakve papire koji su sastavni dio plana, nego da u stvari iz tih studija svih treba i proizaći neko dobro urbanističko rješenje. Koncept revitalizacije sigurno nije jednostavan, to je metoda koja se pokušava primijeniti na svim povijesnim gradovima koje postoje vjerojatno na svijetu. Svako ima neki svoj put, svako ima neko svoje i strateško oprediljenje, ali isto tako i neka ograničenja u prostoru. Ja mislim samo da zvijezda nije, na, nije definirana jednoznačno, ona je e, nastala kao tvrđava, no međutim postala je grad. I tu je, e, to mi je uvijek nekako dra, jako dragocjena priča, e, na jednom od ovih radionica koje su bile vezane za urbanistički plan uređenja, između ima kolegica, bivša pročenica Marinka Mužer, je sjela za jedan stol, tu je bio naravno i profesor Morsan, s druge strane bili neki drugi dionici i onda je ona rekla, dobro je društvo, sada vas pitam jednu stvar, šta bi vi, profesor Morsan bi uklonio sve nove zgrade, odlično šta bi vi, mi bi uklonili sve ove stare trošne zgrade i onda ona samo postalo a šta je ostalo? E, radi se o tome da e, Split kao grad koji je sa svojom dugom povijesti e, je na unesco listi ne zato što je još jedna palača jednog rimskog cara nego zato što je ušpio iz te svoje unutarnje energije i prerastu grad sa svim svojim slojevima koji su sastavni dio te cijeline e, to je neka najveća vrijednost koja je koju e, se cijeni i UNESCO ali cijene na kraju krajeva i konzervatori i ministarstvo kultura vjerujem i građanom e, svi ti povijesni slovi koji su nastali tijekom vremena neki uspješni neki manje uspješni Uh, vremenom su podložni promjenama, ali uh, cijela recimo debata jedna koja se vodila oko Splitske rive je bila u tom smjeru da li je ona sad dobro definirala sa tim stolcima, da li je to ujednačeno, da li treba ići u tom smjeru ili ne treba ići na taj način, uh, do toga da su neki govorili da to uopće... Nije dobar pri, pristupniti, dobar princip sa Splitskom rivom. Brojne udruge su se pojavile, pisanja UNESCO, nezadovoljstvo građana itd. No, međutim, ja mislim da taj cijeli problem ne bi postojao ako da smo uzeli jedan radikalni model i da smo rekli, čute tamo rive uopće nema. Gdje je doplovio brodom i ušao u palaču. Znači, taj dio moramo maknuti sve. More je tu. Ja vas pitam, je to rješenje? Rive nema, ne trebamo je ni raditi onda. Imamo palaču u je na moru. Vremenom su se neka sad nova istraživanja pokazala i tako dalje, no međutim, da to možda baš nije bilo tako idealizirano kako je prikazano ne nekim slikama i vakropisima 18. 19. stoljeća, no međutim, radi se samo o tome da je stvar nekog određenja u kom smjeru idemo sa i našim projektima i u kom smjeru idemo sa e, e, načinom na koji ćemo revitalizirati zvijezdu. Ja mislim da e, u tom pogledu jedna samonamjena također nas ne zadovoljava. Ja smatram da i za staračke domove ima mjesta, i za škole ima mjesta, i za veloučilište ima mjesta, ali tako mislim da isto također treba biti mjesta i za jednu trgovinu, poštenom u zvijezdi. Ja mislim da toga nema, oni koji žive ovdje to jako dobro znaju. E, stvar da neki put ti projekti koji su napravljeni ili određeni za zvijezdu e, opterećeni su često e, sa jako puno segmenata na koje koje su definirane raznim strukama tako naprimjer recimo ova situacija cijela koja se dešavala sa trgom e, i sa pitanjem e, same podzemne garaže, koja je na kraju pitanje da li da podzemna garaža ili ne podzemna garaža, pa pitanje za koga tolika podzemna garaža, pa je onda od jedne ili dvije etaže nastale četiri etaže ispod zemlje pa sad pitam isto koliko je to realna varijanta uopće da se to ikada izvede i ja bi volio da je možda to neka varijanta ali ne znam gdje taj investitor koji će toliko novaca uložiti ovoga i koji je taj period kroz koji će on to uspjet vratiti mislim da sama situacija sa zvijezdom ne tiče se primarno obnove Bedema i Šančeva. Bedemi i Šančevi su nekakva dato zvijezde koje u stvari zahvaljujući društvu za poljepšanje e, grada e, ostala sačuvana i taj neki perimetar zvijezde zahvaljujući tome i opstao. No međutim također taj perimetar nije netaknut. Oni su zahvaljujući tome što su posadili drveće i, i e, napravili u pravilu crnu promenadu i cijeli ovaj prsten koji postoje oko zvijezde sačuvali tu matricu. Vi znate jako dobro, velika većina vas putuje jako puno i znate na koji način rade, na koji način su to se to radilo u 19. 20. stoljeću i koji su bili principi Beč je praktički sravnio svoje šančave i bedem i napravio je ring, napravio jednu kvalitetu nekih reprezentativnih zgrada. Mislim i Karlovac ih ima u svojoj domeni, Kino Edison, e, na kraju krajeva tu je Zorindom, tu su neki veliki objekti koji također su napravljeni, međutim, ne na uštrb e, zatrpavanja šančeva. No, međutim, e, šančevima se generalno neće ništa desiti niti danas, niti sutra, niti za pet godina i dalje će ih zelenilo sjajno održavati, no pitanje građavinske strukture unutar zvijezde. E, ona je u stvarno jako lošem stanju i e, ima zgrada koje su vrlo kvalitetno napravljene koje su sanirane, ali one traže velike investicije no međutim prije toga ja mislim da ovaj plan e, a na kraju krajeva i plan upravljanja treba služiti tome da grad dobije jednu jako dobru podlogu kako bi u stvari svoj zatečeni plan infrastrukture mogao prijaviti na financiranje i fondova izvara. Vi svi koji putujete znate da u stvari u bilo kojem gradu imate jako puno loših zgrada koje su i nenaseljene i u stvari prazne, no međutim sama struktura ulica, komunalne opremljenosti, urbane opreme, rasvijete, a samim time i rješavanja kanalizacije vode, plina, struje, interneta, čega god hoćete, je takva da je to financirano i svuda spostoje tabla financirano sredstima EU. To je i Portugal, i Španjolska, i Italija, i Francuska, i Njemačka, i Grčka. Znači, za te javne prostore Europska unija će dati novce. Ali ona jako dobro valorizira što je to uh, javni interes koji je benefit za cijelu zajednicu, a na kraju krajeva... Uh, strateško opredjeljenje europske unije je od, samodrživost. Znači da to služi svim građanima ili da taj projekt poslije nije na teret državi ili da nije na teret e, samoj lokalnoj upravi ili samoupravi. Ja bi tu htio reći samo istaknuti jednu vrlo važnu činjenicu da kad se i napravi taj projekt bilo koji koji je financiran sredstvima europske on unije oni pod monitoringom minimalno šest ili sedam godina. Ti ljudi koji su vodili projekt svojim potpisom kao dio projektnog tima u stvari su glavni krivci ili glavni oni koji su uspjeli ukoliko taj projekt postaje ovo što sam sad rekao. Znači ukoliko ostane samodrživ odnosno počinje donositi zajednici novce. E, što se tiče komunalne infrastrukture, tu vam moram reći kad se krenulo, kad se krenulo razmatrati sama ideja o izradi uh, upua, onda između ostalog smo na nekom sastanku naručili snimanje uh, i u stvari zatražili podatke o postojećoj infrastrukturi koja postoji u zvijezdi. I onda, bez obzira što su to sve više manje gradske tvrtke, imate situaciju, ili neke nisu, imate situaciju da smo neke podloge dobili iscrtene sa flomasterom u boji, neke su imale vrlo jasno, točno geodetski snimljene kote, neke nisu imale podatke i onda nam ta informacija baš nije bila dragocjena. I onda u jednom trenutku smo tražili geodetsko snimanje postojećih ulica sa svim šahtovima. I onda je to bilo jako smiješno je to je ovoga geodetima vjerojatno se popelo na žice zajedno sa snimanjem svih visina vieneca, odklon na crkva, na tornjeva i tako dalje. I onda na jednom sastanku donesene su te podloge nakon što se to izradilo nakon par mjeseci i u stvari imali ste situaciju da je šaht bio preklopljen pleko šahta. Voda, plin, struje, šta god se moglo naći i to naravno kad su kolege pogledale se redali su to je nemoguće, to nije stvarno stanje. I onda je donesena situacija sa fotografijama i onda se vidio da to stvarno postoji tako, a ne bi smjelo. Poanta uh, cijelog ovog plana je da započnemo projekte koji se primarno tiču e, komunalne opremljenosti zvijezde. Vjerujte mi, svako bi i svakako ulaže u neki poslovni prostor koji se nalazi bilo gdje ovdje, on jednog dana ako ima svoju terasu želi da ti ljudi sjede na lijepoj terasi. Želi da, u stvari ima internet, da funkcionira kanalizacija, da ne mora oštopavati te kanalizacijske cijevi svako malo ili da ima normalnu vodu. Uh, ja ću vam reći tako, isto tako situaciju da recimo Dubrovnik kod nas i dalje ima kanalizacijski sustav iz 13. stoljeća koji funkcionira, no međutim ta cijev koja je bila metar i pol je sada 20 cm prohodna, a mi govorimo o izgradnji golf terena na Srđu. Super, ali zašto se građani bune? Zato što oni nemaju vodu, ono malo šta joj živi, nemaju vodu, imaju redukcije vode, a na srđu imate situaciju da treba abnormalne količine vode da bi u stvari samo održavali golf terene, a kamoli za cijelu ostalu infrastrukturu koja je potrebna. Oni su svjesni svog životnog problema dole u gradu, jer te cijevi tek sada evo idu djelomično u nekim svojim u upročišćavanje. Cijev koja je bila metar i pol napravljena sa onim odlukami pravilnicima iz 1248. godine, je u funkciji dodan danas na nekim dijelovima to je naša stvarnost kad se radilo radi o korzu svi su maštali ovoga i u stvari zanosili se nekim idejama o tome kako imamo fantomsku kanalizaciju poput Pariza koja negdje tu kanalizaciju odvodi niko nije znao gdje no, međutim to je bilo u stvari ispod kuće, moramo biti realni malo ta cijepčuga ga išla dole pa kad smo to spravili na kanalizaciju su malo i kuće lege tako da je to nekakva, neko zatečeno stanje koje mi imamo Također, e, smatram da ako radimo cijeli sustav koji je financiran sredstvima IPE i obuhvaćamo cijeli kanalizacijski sustav oborinske vode, da se ne može desiti da jedan blok ili jedan dio zgrada ili preradovića ulica ostane eto izvan tog sustava, jer ne znamo kako ćemo baš tamo sad to riješiti, pa ide i dalje u kupu. Nismo baš onda puno napravili. E, zato stvari služi ti planovi upravljanja da definiraju i kao i ovi urbanistički planovi, da definiraju neka određenja koja će biti u narednih 5, 10 ili 15 godina. Oni nisu puko kopiranje e, od, o, o, određenja iz konzervatorske, sociološke studije, iz prometne studije, nego da moraju dati neku dodatnu nadgradnju. E, vrlo je teško govoriti o nekakvom jedinstvenom primjeru, jer mislim da on ni ne postoji. Ne postoji jednostavno jednostavna ili jednostavno definirana paradigma kako koji grad rješava svoje probleme. Svako ima neku vrlo kompleksnu ili zatečenu situaciju. Ja vam samo rekao, evo rec, grad koji je da se vratimo možda malo na Split. Split ima situaciju da iako se nalazi na UNESCOvoj listi, tada u toj fazi kada je donesen akt o njegovoj zaštiti od strane UNESCO-a nije trebao plan upravljanja. To danas je obveza svih ovoga dobara koje se nalaze na UNESCOvoj listi, to je sastavni dio njihove aplikacije i prijave. I mi onda imamo situaciju da su podrumi Dioklecijanove palače bili zatrpani zadnjih 200-300 godina. I sad šta je životni problem? Počeli su se podrumi otkopavati, postalo je to vrlo atraktivno, dobili smo sistem i pro probleme sa vodom koje je u Splitsku rivu i more koje je od dost dola. Taj problem nije postao ga niko nije znao, odnosno bio je uvijek aktivan, ili je bila zemlja jer su podrumi visine preko pet metara. No međutim, vi izna tih podruma koji se nalaze ispod cijele Dioklecijanove palače imate kuće, imate peterokatnice. Imate četvero katnice, od gotičkih palača do suvremenih intervencija 20. stoljeća, 50. šegličevih intervencija na peristilu itd. I sada dolazite u situaciju da se dole radi jedna savršena purifikacija i prezentacija prostora svodova i sad se uklavnjaju ti neki zidovi koji postoje, koji ničem ne služe, ali ne smijemo zaboraviti da gore na tom stoje kuće. I da neka kanalizacijska cijev koja se nalazi iznad 5 metara pa gore još 10 metara nečem služi i onda dolazimo do jednog vrlo zanimljivog problema a to je čiji su sad dioklecijanovi podrumi pitam ja vas po hrvatskom zakonu sve što je na tvojoj parceli i što se nalazi ispod zemlje je tvoje ja vas pitam koliko ima vlasnika onda na Dioklecijanovim palačima, na Dioklecijanovim podrumima u Dioklecijanovi palači. 10.500 vlasnika. Evo jedan problem s kojim se taj grad nosi. E, to se pokušava već 110 godina riješiti, nije, vrlo, nije ni jednostavno rješenje. E, to je, to je e, ovoga, stvarno stanje recimo tog grada. Uh, za Dubrovnik se vam rekao više manje, imate danas uh, u medijima uh, cijele uh, buke oko toga što i kako, udruge uh, su protiv, zašto su protiv, uh, no međutim mislim da ovaj način kako funkcionira sada ovdje, sa ovim radionicama, gdje mislim da u stvari svi dionici trebaju reći svoje, jer mi te planove ne radimo zato da bi oni bili lijepi na papiru. Njih ne radimo zato da su oni lijepe slike. Oni moraju imati vrlo jasnu svoju egzaktnu funkciju i namjenu, i oni moraju sagledati stvarno sve aspekte realnog života u nekoj zaštićenoj povijesnoj cijelini. Puno je e, stvari koje nisu jednoznačno moguće, nije ih jednoznačno moguće odrediti. E, I taj pojam revitalizacije je u možda deset primjera u Hrvatskoj različit. Strateški, znači, neko je imao neku industrijsku zonu i određenje, konkretno evo sada, grada rijeke, vezano za EPK, Europsku prijestavnicu kulture, što sa svom onom industrijom koja se nalazi i koja je u zaštićenoj zoni grada rijeke? To su deseci tisuća kvadrata gdje su radili desetci tisuće ljudi. Sve njih ih pretvoriti u muzeje stvarno nema smisla, jer mislim da ne znam koji bi to u stvari plan upravljanja mogao riješiti da je to dobar izvrstan koncept. E, nama je konkretno sada u pogledu Dubrovnika došlo, upravo izbog Srđa, između ostalog izbog svih tih inicijativa, e, došao, došla preporuka UNESCO koji sada moli, a svi smo čeznovni za turistima, da su stvari broj turista koji ulazi u sat vremena svede na 8 tisuća. A gdje ćete s njima kad one kruzer pristane i kad 10 kruzera istovari 20 tisuća ljudi? I oni svi kreću na jedno mjesto jer imaju pet ili šest sati za taj obilazak. Znači, na neki način taj plan upravljanja sada koji se tiče Dubrovnika ili koji se tiče Šibenika, koji je možda napravio od jednog grada koji u zadnjih prije jedno pet ili šest godina baš nijemo perspektivu. No, međutim, on se okrenuo svojim tvrđavama i on je, u stvari, kroz evropske fondove na ovaj ili onaj način povukao velike novce i e, odradio je jednu vrlo dobru st, kult, strategiju kulturnog turizma. E, strategija koja je e, priču sa Šibenika kao grada gdje se nalazi katedrala Svetog Jakova koja je na unesco listi disperzivno napravio tu priču, ih počeo hvatati svetok Mihovila, barone, tvrđavu i sada radi svetok Nikolu na moru. On u toj svojoj strategiji radi sada te točke koje su žarišne točke gdje se ustvari kada i dođe takva situacija, da dođe 10-20 tisuća ljudi od potrebe kruzera ili bilo čega, može svakog poslata svoju stranu i u stvari ti 20.000 ljudi neće biti na istom mjestu u isto vrijeme kao što je slučaj u Dubrovniku e, a to je sad ono što se od Dubrovnika traži traži se da riješi problem turista koji svi na hrupe, na stradun u isto vrijeme u deset sati sa svojim balonima e, i svi idu na zidine i uđu eventualno u Knežev dvor ili uđu u Sponcu i to je to u Svetokvahu, katedralu i to je to. E, I nemamo mi baš puno od toga. Veliki je prihod od tih ulaznica, no međutim, e, to je e, glavni brend Dubrovnika trenutno danas je Igre Prijestolja. I to je nešto što je top. I sad Star Wars. -e. Ili neko vjenčanje bogate ovoga bankarice, pa onda to u svim medijima imaju volu. E, Radi se o situaciji znači da je Šibenik u jednom trenutku, zahvaljujući jako dobroj strategiji, u stvari nadmašio Zadar, što je bila nemoguća pretpostavka prije nekih desetak godina. Zadar je imao aerodrom, imao je zemunik. E, samim dolaskom low budget kompanija, nisko tarifni kompanija, on je napravio veliku ekspanziju, imao je fakultet i krenulo se na, u svim smjerovima, krenulo se, e, i Zadra ste mogli doći do Glasgowa, do, Glasgow, do, do Islanda, do, do Rekjavika, Norveška, Švedska, Španjolska, uopće nije bila ta problem komunikacijske povezanosti i dolaska turista. No međutim e, ostao je Zadar nažalost monocentričan. I ova priča koju je napravio sada Šibenik, koji je otvorio tu priču na, na brojne te lokacije okolo, a sada širi priču čak i u zaleđe zaljeđ, dalje prema Vribiru, prema Skradinu, prema Krki, to je jedan lanac prstenova koji, se, koji obuhvaća ovoga, vrlo složenu neku strukturu koja nije na prvu vidljiva. A, evo, tom služe ti planovi upravljanja i tome služe e, i, i planovi, urbanistički planovi uređenja da u stvari u svojoj nekoj strži sagledaju materiju i otvore neke nova, neka nova vrata prema e, rješavanju nekih sada trenutnih problema, ali isto tako i budući koji će se dogoditi. Ja bih istaknuo tu jedan primjer Pule. Pula je imala temu za EPK demilitarizacija Pule. Ne znam koliko znate, no međutim govorimo o skoro 390 utvrda i utvrdica oko Pule u četiri pojasa. Četvrti pojas uopće nije vidljiv. On je tu i tamo fragmentarno ostao u sklopu Suhozida ili negdje, no međutim to su strukture austro-ugarskih vojarni kompleksa koje nemaju namjenu. To je ogromni potencijal gdje se svi hvataju za glavu izvana i šta bi oni napravili s tim, a Pula to ima u četiri razine ili u četiri prstena. Za taj četvrti prsten se saznalo tek prije nekakvih pola godina. Znači, to je nekakva struktura uh, gdje su oni to prijavili sa svim nekim svojim sadržajima, no međutim nedovoljno razrađeno. Ali, uh, jedan moment kao što je proglašenje Europske predstavnice kulture je potaknuo gradove kao što je Osijek, kao što je Pula, kao što je Dubrovnik da razriješi taj problem. Znači da pokuša razriješiti neke buduće probleme koji će se stvoriti vrlo brzo. I na kraju određenje UNESCO koje je bilo za Dubrovnik vezano za taj broj turista i ovoga, velike te infrastrukturne zahvate koji se rade u njegovoj neposrednoj okolici bilo je na tom tragu. Bilo je na tragu ovoga što su oni prijavili u Europskoj predstavnici kulture. Znači, netko je stvarno dobro sagledao taj problem. Neko je jako dobro izanalizirao. Mislim da to što ćemo obnoviti jednu zgradu ne znači nužno da ćemo i sve stavimo, čak da je toliko velika, sve stavimo u nju da sve zadovoljimo. To nije, to nije revitalizacija. Mi smo s tim rekonstruirali jedan, jednu građevinu, ali ove okolne kuće trebaju živjeti od te zgrade, bilo kakav ona magnet bila. Jedan od primjera je možda Ivanina kuća bajke u Ogulinu, kao evropski projekt. Ona je, e, u trenutku kad se donosila odluka da u stvari se u to kreće, to je i mali broj ljudi bio ovoga u to uključen, no međutim e, i bio je složen dan savršen tim koji je šest godina to radio. E, u pogledu stručnjaka, interdisciplinarno, od dizajnera, od toga da su se znali već kako će izgledat sami suvenir i tako dalje. Vrlo teško je bilo objasniti gradonačelniku ili bilo kome drugome u strukturi vlasti da sad treba 500 tisuća kuna za prvi projektnu dokumentaciju. No, međutim, uspjelo se. Onda kad se vidjelo da je to razraslo, da, je, da se to razradilo, krenulo se u daljnju razradu praktički do građevinske dozvoli, no, međutim, tu nije stalo. Zašto je ovaj projekt ocijenjen kao izvrstan i zašto je bio jedan u, od, na kandidacijske liste za muzej godine zajedno uz Vukovar. Vukovar je na kraju dobio tu nagradu. E, radilo se o tome da se s tim projektom on nije završio sa rekonstrukcijom i izgradnjom te građevine. On je svojim sadržajem kao dom bajke za svu djecu svijeta i bajke iz cijelog svijeta postavio uh, jednu mrežu povezivanja sa svim ostalim pripovjedačima ili zemljama, koje ima, a svaka zemlja ima svoje bajke i omogućio u stvari stručnjacima daljnju nadgradnju Uh, u smislu seminara, u smislu vrlo kvalitetnih uh, povezivanja, razmina struka, istraživača bajki, pripovjedača bajki, vi imate na kraju situaciju danas da se ljudi educiraju za to da pričaju bajke. Mislim, to je, to je jedna stvar koja je uh, prije deset godina bilo jako teško objasniti u trenutku kad su evropski projekti bili u povojima. No, međutim, Ali recimo, gledajte, uspjelo se, možda nisu razumijeli tada najbolje šta ti mladi ljudi govore, no međutim, kad se došlo do toga da u stvari radite dizajn neče i nekog proizvoda koji ćete prodavati, to je bilo u toj fazi razrađeno da smo dali vrhunskim dizajnerima na natječaj, da naprave ih da će dobiti e, e, nagradu i novce na kraju krajeva uz ustupanje autorskih prava u instituciji Ivane kuće bajke, no međutim, paralelno uz to provodio se natječaj u školama gdje se djeci dalo da naprave neki svoj suvenir koji su ga oni napravili. I najbolji deset je izabrano i dobili su također nagrade i njihove stvari možete također kupiti tamo. E, kada se pokrenulo i kada se otvorio taj projekt do kraja e, i kada je ot, e, sama ta izrada projektne dokumentacije trebala šest godina e, izrada je bila za tri pol mjeseca sva tehnička opremljenost sve do kraja. Nakon tri pol mjeseca unutar tih tri pol mjeseca je bilo 20 dana produženja roka sa svim filmovima crtanim, sa instalacijama sa multimedijom, sa svim sadržajem uključujući ove dizajnerske predmete mi smo nakon dva mjeseca morali priznati europskoj Uniji da nažalost mi više nismo ovoga e, samodrži projekt, nego da smo mi počeli zarađivati. I situacija je bila takva da je sada do 2017. puni se 2017. godina, treći mjesec sa dolazcima, ljudi i turama. To je nekakav kvaliteta. E, konkretno, juče sam baš bio u Šibeniku i malo sam muram pa se ispričavam svima, ali sjedim, ali sam se u tri u noći vratio, sam sam vozio. Ovoga... E, tamo je ta priča razrađena tako da uh, kad su napravili jedan projekt oni sad vežu cijelu priču na tu matricu koju imaju ali nije sve, uh, svaka ta tvrđava je svoja priča oni nemaju unificirani, sad smo ovdje stavili muzej i tu će biti muzej, ne, ne rade tako jako dobro u toj strateškoj uh, u strateškoj svoj, strateškom opredeljenju jako dobro promisle što i gdje im je bitno imaju sada situaciju trenutno da između dva sustava zidova koji je bila neka komunikacija za uspiljena Svetog Mihovila, je prijedlog eskalator. E, funkcionalno, on uopće nije u, u, u nekakvoj koliziji sa onim što je stvarno to bilo put neki koji što je, problem je održavanja, problem je svega. Struka će još dalje reći da li je to dobro ili nije. No, međutim, on vodi do Svetog Mihovila i samim time taj Sveti Mihovil će dobiti svoju namjenu i bit će revitaliziran. E, često je sve stvar kompromisa. I e, to što se e, napravi na tim tvrđavama je situacija takva da možda e, neko će, pa ja ne znam kako su to konzervatori dozvoli, pa možda je moglo biti bolje ili nije. No međutim, vjerujte mi kad odete gore na tu tvrđavu i kad vidite situaciju e, sa tom predstavom ili, ili, ili projekcijom koja se tamo dešava i s tim pogledom na cijeli kanal Svete Ane, i gdje vidite izlarini prvič, prvić, to je jedan stvarno doživlja koji se ne zaboravlja, svi dolazimo ljeti, niko baš ne ide po buri, govori u 12. mjesecu. Tako da je to stvarno jedna vizura koja je vrlo atraktivna. I još bi jednu stvar za kraj ispričao, to je, evo, danas je na HTV-u ekskluzivno, a otvara se sam muzej Apoksijomena na malom Lošinju u subotu, na večer. To je jedna priča o praktički jednom Michelangelo četvrtog stoljeća. Jedan kip koji je u pogledu e, svoje e, same restauracije doživio bo, brojna priznanja sa svim, slojem, slo, svim svojim slojevima i patinama, dobio je e, nagradu Europe naostrano, međutim, bilo je pitanje što i kako s tim e, ovoga kipom sad. Bila je čak odluka da se on u jednom trenutku preseli u Zadar. Srećom, to se nije desilo jer su se Lošinjani stvarno emotivno vezali. Za to u Zadru je on još jedna skulptura, je to tako, ali dobro je da nije tu kod nas nađen ali može biti. Ja ću vam sad ispričati jednu stvar, koncept muzeja, vjerojatno neki od vas će ga vrlo skoro vidjeti i biti tamo. Je takav da kad je doneseno donesena odluka koja je najbolji projekt koji je na natječaju pobjedio za prezentaciju te tog muzeja na, na obali Kapetana u Malom Lošinju. To je bilo jedno rješenje koje baš struka nije bila pretjereno zadovoljna. E, arhitekt je imao svoju viziju i ona je bila vrlo jasno strukturirana, no međutim nismo bili baš sigurni da li je to funkcionalno dobro rješenje. E, I na kraju znate što se desilo. To je muzej koji ima samo jedan eksponat. I neko će reći, Bože, ko radi muzej za jedan eksponat? Uh, no, međutim, stvarno vrijedi. Druga stvar, to je projekt sada je završen u cijelosti. S kojim nisu zadovoljni muzealci, jer to baš nije onako kako su oni mislili. Nisu zadovoljni konzervatori. Jel je gore nastala ta neka videlica, pa to baš nije u duhu povijesnom i tako dalje, pa i to baš nije najsretnije. Nije zadovoljen arhitekt, je se odstupilo od njegovog izvornog projekta i napravljen je jedan sadržaj koji je modificiran u cijelosti. Nisu zadovoljni do kraja niti dizajneri interijera, jer eto nije im se baš dalo razmahati. Konzervatori također nisu zadovoljni, no međutim efekt je sjajan. Ja ću vam evo sovim završit. Ja vas stvarno ko bude imao prilike da ode na taj mali lošinj i ćete tu cijelu priču. nešto što je ispričano kroz tri etaže, sad vam kamo, samo kažem da ima 8 i pol tisuća metara. Znači 8 i pol kilometara varova brodskih. Jer ulazite u tu palaču i utrubu broda i penjete se u toj nekoj priči skroz dapog si omena, na drugoj etaži i iziđete u jedan prostor na kraju gdje vidite, gdje vidite cijeli mali lošin. Znači, sve sam vam rekao, nitko nije bio zadovoljan, ali je na kraju efekt djece koju smo pustili unutra nekakva ekstaza. Evo, to je onako bilo, ne, ne možete to pisati. Mislim da, da bi bio presjetan da se par takvih projekata dogodi i ovdje toliko od mene. na zanimljivu prijavlju. Spomenuli ste da e, građanska struktura unutar zvijezde u lošem stanju. Evo ja u životu nisam čuo nekoga koji je pohvalio konzervatore, tim e, Zašto tako? Često e, čujem da konzervatori ulagače u ovom zgrada i da Pa to stoji, evo, to je nekakva priča, to je takvo mišljenje koje ovoga e, stvarno postoji, no međutim gledajte kad dođete u prostor koji je u prizemlju ima svodove i svođeni jednom tehnikom svoda, da li to Češka kapa, da li je to pruski svod, da li je to e, svod sa susvodnicom, naravno treba ga pritom i prepoznat šta je to. E, i napravite nekakav sadržaj unutra, e, mislim da to nije isto kao i sjediti u interšparu u onom bircu u kojem svi sjedimo kada idemo ovoga kupovat špeceraj. E, situacija je takva da e, svi povijesne cijeline koje su e, unutar ili zaštićene cijeline ili imaju nekakva svoja spomenička svojstva e, nisu baš namjenjena za nešto što mi danas zovemo sveopći konzumerizam. I vi znate jako dobro da u stvari jako puno vrhunskih restorana, jako puno vrhunskih trgovina danas se baš nalaze na periferiji. Isto tako ja mislim da neko opredjeljenje koje je u ovom planu doneseno to je da se aktivira ova mala tržnica ovdje koja je. To ne mora biti mala tržnica koja je sadržajno isto ono što imamo i na velikoj tržnici. Ali ako se toliko pozivamo na neki ekološki uzgoj, ako se toliko pozivamo na neke stvari koje su nama jako bitne, pa ja mislim da tamo ne trebamo imati baš za prvu fazu savršeno dizajnirane stolove. Mislim da je puno bitnije da imamo domaće jabuke, neki domaći paradajz, luk ili nešto drugo. I uh, vrlo je jednostavna priča, mislim da je ponekad potrebno donesti bilo kakvu odluku. Taman bila loša ili dobra, ali je donest. I vjerujte mi, ako se donese odluka da je neko oslobođen davanja ovdje i plaćanja placarina od 40-50 kuna, pa ja mislim da bi dosta njih došlo ovdje prodavati, i mi bi se navikli konačno dolaziti više ovdje na, na placu. To je neko, to je neko moja mišlja. Ja ne kažem da ne treba u bilo kojoj od ovih vojarni koja to dozvoljava uh, biti i nekakva trgovina koja nudi sve ovo što nam treba, naravno, jer ne možete baš, ne znam sad, uh, roll on ili nešto kupiti na placu, jel? Možete, ali sad pitanje da li ga kupujete tako. Uh, no, međutim, stvari u tome da ta nekakva priča us, ima svoju neku malu ekskluzivnost. I ako možemo iskoristiti tu malu ekskluzivnost, ona ne mora biti ekskluzivna u smislu cijene ali u nekom sadržajnom smislu nekog kvaliteta nekog proizvoda koje možda dvi ili tri kune skuplji, a sad imate situaciju da isto to radi i konzum, imate one banane koje su inače, ne znam, 11 kuna, a ove su 26. A mislim, sad kakvih možemo kontrolirati, otkud su došli, da li su ovako ili onar da, ovaj, malo smo glukali na bananje. Da, da, evo. No, a mislim, to mi je palo na pamet. <todim> Daću riječi gospodinu Storakoviću. Gospodinu Storaković, onda je e, Jelena. Davao Kretičić, koga do... da, ste vidjeti. Hvala, Hvala, Hvala, Hvala. Hvala, Hvala, Hvala. Hvala, je jedna, koju smo svi znamo, da evo, da smo za mistički plan za svijetelje, mentalitaciju Drugi problem koji se vi, znači, govore, o, sad porijavljaju, kog ste vi, izvrati očini s kojom govoriti, oticanje je neko dakle, upravljanje zvijezda. E, sad, ja vas lijepo Ako vam možete definirati točno što to znači upravljanje zvijezstva, korelacija tog sa postojećom e, zakonom lokalnoj i samoupravi, i, to Obaj, da nam kažete kako su to rješili drugi veliki grad spominu Šibenu, pozdravne osjeća sređana, sasno spominu dakle, kako su oni rješili to pitanje koje zada nama kutučkog upravljanja i prostora Maša, hvala Pa evo ja vam samo htio reći da u stvari, eh, kad su se pojavili evropski fondovi i kad se pojavila priča o planu upravljanja Znate kako ta priča ide u lokalnoj upravi, samoupravi ili ministarstvima. Traži se nekog konja koji će vuć i koji će u sav svoj posao raditi taj posao, pa da nešto vidi za te fondove tamo da negdje prijavimo. To je prava stvarnost što se događa. E, mislim da e, mi i dalje imamo jako mali broj, sad ih ima sve više, ali jako mali broj profesionalaca koji taj posao rade za novce i trebaju ga raditi za novce. Uh, ja mislim da jednostavno netko ko izdaje dozvole za parkiranje ovdje u zvijezdi ne može malo u slobodno vrijeme analizirati potrebe zvijezdi jer možda nije dovoljno za to educiran odnosno možda nema dovoljno saznanja onda, odnosno možda ne barata savršeno nekim od stranih jezika na kojim su te aplikacije pisane plan upravljanja služi tome da uh, uh, se vidi uh, strateška vizija što su ti koraci koje će grad kroz narednih deset godina napravit? Da bi došlo do nekog poboljšanja, komunalne infrastrukture, uvjeta itd. Nažalost, ako to nigdje nemate napisano, onda imate situaciju da je deset odjela ili pet odjela prijavljuje možda vrlo sličnih pet projekata, jer možda nema komunikacije između tih pojedinih odjela unutar samih tijela ili ministarstava ili lokalne uprave. I svako se prijavljuje stihiski na te projekte. Mi sad imamo Interreg A uh, On je otvoren do 2017. godine. Totalna senzacija. Svi se prijavljujemo. S čim? Ja vas pitam s čim? koji to plan mi imamo, koji to dokument mi imamo i koju građevinsku dozvolu mi imamo da sad dođemo i kažemo evo, mi smo spremni za plan B, koji to dokument mi imamo. Znači, stvar plana upravljanja je da ne čekamo da se objavi natječaj u Europskoj Uniji za komunalnu infrastrukturu, za kulturni turizam, za turizam ili za neki takav nivo, i onda mi krenemo raditi, onda ju nismo stigli ili ju je na brzinu i ju puno smo toga nismo do kraja definirali, nego cijelo vrijeme radimo i samo kad se pojedini ti natječaji javljaju vi predajete aplikacije, tome služi plan upravljanja. E, također jedna stvar, ako se procjeni da to ne može se zbog opsega poslati, zbog koje čega, ne bi ulazio u to, ne može raditi institucija grada. Onda je bolje poštenije osnovati agenciju od pet ljudi profesionalaca i reći im, evo, izvolite, krenite, radite to, ali ste plaćeni iz tih projekata, plaćeni ste iz toga što ste povukli, mi ćemo vam dotirati prvih pet mjeseci ili godinu dana. Ja ću vam sad reći, ovo ovdje, ovog ničeg ne bi bilo, nikak ovih događanja, da gospođa Mata nije to prijavila. I dobila taj projekt. A čekajte, kod nas je stvar sa udrugama, znate koja? da mole financiranje od države, od pojedinih ministarstava, od gradova, od lokalne samouprave i županije. E, čito prosite, ovo je stvarno za zapljeska da je neko došao i prijavio i dobio 150 tisuća eura. Tako da... Ne, to je istina. Ovo se isto tako moglo odraditi na kraju krajeva, gledajte, ovo je nešto što je grad odrđivao u sklopu svojih redovnih aktivnosti na, na, na planovima. No, međutim, Valja napomenuti jednu stvar. Ana nije prijavila to za upu, a to ona jako dobro zna. Ona je to prijavila za plan upravljanja koji, nažalost, nije u izradi i kasni. I ona je sredstva morala preusmjeriti uz dozvolu da radi i prati izradu plana upravljanja koji budemo realni kasni dvije godine. Evo, to je neki moj skromni odgovor čemu služi u stvari plan upravljanja i čemu služi cijela ta priča e, i koja je poanta cijelog povlačenja sredstava iz EU i fondova. Da. Ok, super, još bolje, sorry. Dobro, okay. kolokvijalno. Kolokvijalno, evo da, da kao Matex, pardon, o, prosti što sam krivo rekao, evo stvarno se. Da, da. da, da, da. <laughs> uh, ovako, uh, ja imam jednu uh, življeniku i pitanju znači indikativno. Hmm? Uh, znači, indikativna je uopće tema ove rasprave. Jesu li konzervatori krizista? Uh, nažalost, mislim da je percepcija konzervatora jako, jako istificirana. Oni su, svi se njih boje na neki način, sad vi znate kvala vam sluha i yeah. nemaju svijetno dojem s tim, ali većina ljudi ima. Zašto? Mm -hmm. Zato jer ne znaju. Ne znaju čime se proizvatori bave. E, sad ispitam iz pozicije osobe na visu kojoj poziciji ministarstvo mm kulturo. -hmm. Postoje mogućnost da se poveća javno stave proizvatoštih odreba? Da se oni više uključaju? Na kraju krajeva, uh, neko smo što gledalo kao vas. Uh -huh. Nije. Mi trebao piti za Ja bih vam htio ovako reći. Hvala ti na pitanju. Uh, ovo je nekako pitanje koje je baš u sridu, a radi se o jednostavnoj stvari da, znate koja je strateška odrednica, kako uh, Kult, opredjeljenja kulturne baštine, Evropska Evropska, evropske strategije za kulturnu baštinu za 21. stoljeće. Nemojte biti autistični, nemojte biti začahureni, otvorite se javnosti da razumiju što vi to radite. To je sad friška odrednica iz Brisela. Ne samo za nas, nemojte misliti da je to jedin jedinstveni problem kod nas, Vjerujete stvarno da u Engleskoj ili u Francuskoj razumiju zašto mi se tamo govorimo o nekakvom gradnji od kamena i od vapna, zašto nam treba vaprni mor, zašto se ne radi cementni mor. Ima, stvarno ima tehničko opravdanje, zašto ne. Zato što je cementni mor je hidrofoban i upira vlagu i prenosi na kamen, kamen i tak dalje, to više ne možete ispraviti. No međutim, ljudi to ne znaju. Kao što ne znam i ja kad me zaboli lakate ili ne znam, glava ili nešto odeš kod doktora pa ti on nešto kaže ili profesionalac pa taj dio radi. Ja to ne znam. No, međutim, ovaj dio koji je, znači, strateška uh, odrednica uh, je ta da se uh, i kroz IKOMOS i kroz UNESCO, uh, i to će biti tema brojnih konferencija i radionica, da se upravo ta spona, zašto je sad to tako jako bitno? A znate zašto je bitno? Pa koji god došao u Dubrovnik, pa nije baš otišao u vrtove sunca tamo da se odmara tih šest sati koliko je tamo, nego tišao ipak to onaj kamen. I sad bi vam još ispričao jedan detalj, uh, sad kad ću snimani ratovi zvijezda. Uh, to je jedna situacija koja me evo, stvarno iznenadila i šokirala. Uh, oni su, naravno imaju svoj neki identitet vizualni vezano je to sve na taj kamen, no međutim, bila je sad njihov zahtjev da oni jednostavno portalne zone mijenjaju. Oni imaju neke oblike koji nisu povijesni oblici, koji su neki oblici koji proizlazi iz mašte ili kreacije onoga ko radi taj film, odnosno redatelja, scenarista, koga got već. E, I sad je to bio šok. Mislim, šta radite na tim portalima? No, međutim, oni su donili elaborat. Vjerovali ili ne, od 100 stranica koji je skicirao i napravio detaljno Šta će oni napraviti, kako će to pričvrstiti u zid, gdje će biti ta mjesta u, u fugama i kako će to na kraju demontirati i popraviti sve do kraja. To je bio ovakav elaborat. I sad zašto to pričam? Završeno je snimanje, oni nisu mogli odmah isti taj tren ovoga, to razmontirati, naravno trebalo je neko vrijeme. I sad dolazite na Dominikancima, imate portalnu zonu gdje je nema i sad naravno Japanci dolaze i vide neki oblik koji je čudan, koji ima nekakvo ovako pa nekakva kruna i to. I sad dođu i lupa ovako pa tome ono zvoni, nije kamen. I sada idu okolo i lupaju tako po jednom drugom da vide da li to sve kulisa ili scenografija. I onda vam par tih Dubrovčani turiste dođu, dovedu i do, ne znam, Sponce, do Krežova Dvora i da pokucaju na Svjetog Laha da je stvarno kamen. Jer, recimo, oni su sad išli iz kruzara i ne znaju tu priču. A, zašto sam sad to rekao? Znači, e, radi se samo o tome da uvijek ima m, tih nekih stvari, e, da e, kao i svaka struka, ja mislim da su također... Uh, danas nažalost je ovdje privatnik mora biti sam svoj pravnik svoj knjigovođa mora biti svoj uh, uh, ovoga i advokat ako treba na sudu znači sve to moraš nešto poznava da bi mogo existirati život uopće uh, no međutim kad si pravnik onda je to ipak jedan ekskluzivni krug kad si arhitekt, je opet ekskluzivni krug, Kad si doktor, opet je drugi ekskluzivni krug. I tako smo mi u tim Sim nekim svojim malim ekskluzivama, tako su i konzervatori možda u tom trenutku postali možda ekskluzivni. Ne zato što su to tako htjeli, nego zato što jednostavno možda nisu imali vremena objašnjavati. A tu je možda stvarno naša greška utoliko... No, međutim, nažalost, moram reći da mi ni sami sebi ne možemo objasniti zašto je neko radi u Dubrovniku ovako, a u Šibeniku onako, pa ne možemo jer izmijeniti iskustva, jer jednostavno možda financijske prilike to ne dozvoljavaju. Tako da evo, nadam se, jelena da sam ti odgovorio djelomično na, na pitanje. Ajmo se zamisliti jednu situaciju. Vi postajete vela karusa, imate absolutno vječju, vratno vječju, imate jedan jedini zadatak koji ste obećali na izvorima daš što od novih zvijezdi u četiri godine, šta bi je ti... Vrlo jednostavno, mislim da je puno poštenije reći da ću dovesti pet stručnjika koje ću platiti 100.000 eura u dvije godine, ako dobijem samim time pet miliona eura. Završiti u četiri godine ovom Ne, nego govorim da će napraviti neke projekte koji će to potaknuti krenuti to. Jel ovako? Ako i dalje krećemo i vrtimo se unutar ovog našeg začarenog kruga, nismo se otvorili, nismo ništa napravili. Evropski projekt svaki koji je, mi smo užasno možda na to malo alergični i sad su nam dali 10 milijuna eura, ali čuj mi za njihove super revizore, za revizore za ovo ono moramo dati sto tisuća eura. A gledaj, neko ti je dao 10 milijuna eura. Dižeš kredit od 50 tisuća eura, moraš vratiti 75 ili sto tisuća. I niko te ne pita. Niko ne pita samo što je sorry ajde ponovo ponovi pa vas pitanja da mi konkretno odgovorite koja je vaša vizija znam da naravno govorimo o projektu tako dalje, da al kako bi vi isto ozbiljno gledali i šta bi s tim htjeli postati znači ja želim da, želim od vas izmaniti, da li imate televiziju, obno razvijestne, kako bi to trebalo, kako bi to pravilo, bi to pravilo na kaj način? <laughs> Ajmo ovako, ponovit ću ono što sam prije rekao, bolje donesti bilo kakvu odluku nego nikakvu. A, prvi korak, neka bude to da tamo na tržnici malo vratim taj placi dam za nula kuna ovima koji idu ovoga i koji nose svoje proizvode iz okolice Karlovca ili samog grada Karlovca. Za nula kuna prodavajte tamo. To je prvi jedan. Mali korak, ja ne znam šta me to košta. Nek' stave na svoje kutije. To je prvi korak. Ja mislim da u tome ako tražimo da ćemo dobiti dokument koji će definirati ano domini 2100 gdje je zvijezda, ne znam, upisana na unesco u listu i sve je sređeno, to nećemo dobiti. Znate zašto? Zato što e, život nije vjerojatno takav da je sve vrlo jasno i svi mi imamo svoje snove i svoje planove a negdje nas uvijek odvede ljevo, desno, gore, dole i svi ste toga svjesni. E, mislim da e, je jako teško govoriti o tome e, kakva vizija. Ja samo znam da, e, da Mono namjena neka zvijezda, da je sad to cijeli sveučilišni kampus, cijela zvijezda, nije rješenje. Nije rješenje da su sve starački domovi za cijelu Hrvatsku. Nije rješenje da su samo škole. Ali mislim da nekih 10-20 namjena i možda čak i neka suluda namjena, koju danas ne znamo, Zašto to govorim? Evo tu su kolege Petrovići, eh, radili su eh, jedan od planova koji je bio za Ogulin. I sve su posložili ovo što bi trebalo i kako bi trebalo. No, tako je. No međutim, gledajte jednu stvar. Došla je Bila u Ogulinu prije deset godina. Ko je znao za Bila? Razumijete? Ona nigdje nije bila u toj namjeni, mora se mijenjati plan ili nije postojala takav interes, niti takav zahmin, nismo prije 10 godina ili 12 znali da postoji, mislim znali su oni koji su vani, no međutim da će ona doći u ogolim bila. Neke stvari ne možete predvidjeti, ne znate kud vas vodi ta priča. Situacija 70. godina je bila takva da se predviđalo da će sve ovo biti puno malih trgovina u kojem će neko radit gumbe, neko će radit kapute, neko će to ovono. Mislim, sad oni kapute rade valjda za, za 20 ili 30 kuna u Kini, kako god. Ja ne znam kako, ali ih rade. I mi kao takve godine, znači vrlo teško je danas reći da ja ću raditi taj kaput, ono ne može koštati 20 kuna, ili 100 kuna, ili ne znam, 200 kuna. On mora koštati više ovdje. Ne znam da li sam uspio odgovoriti. Mislim da ne imam taj odgovor. Ne mogu ti reći dugoročno. Ja sam da ne bih te projekte, jedna kudorček, tim Ne, ne. ne. Mene, evo, ja sam rekao koji je prvi korak. Moj prvi korak je ovo sa tržnicom. I odluka da se tamo stave uh, ovoga žene koje će to prodaje. Evo, to je prva odluka. molim vas <laughs> Nisi naravno, za tisuću osjeća. Ah, Sori, nisam znači. Dobar <laughs> dan. vidimo, doktori, ovdje je jedno od najvažnijih pitanja kako me vi želimo. Dakle, da to bude pretežno muzej ili pretežno život, ili nešto samo prije što se vratim na to pitanje. I ja bi nešto pocijetio. Dakle, 2007. rađen u opanisočkih Generalni pa opanisočkih branja. Dakle, u okviru tog grupa je bila obvačena izvijezda. Dakle, između ostalama jer su predvidjene obnovu zemljema, u jednom segmentu, čemu ono prema Švartskome radi, prema Arborembljom. Izmjere i opune prije 11. koliko ja znam, nisu to tirane. Dakle, prošlo je od tada, 22. 15. a koliko je to? Nebogodim. No, Ostatak, ne. jer nije se ništa u tom pogledu tuma se čovjek pita, oče li ovaj kupu kojoj se sadjali, oče li isto to ostati mrtvo slovo na papiru? No, to niti, vi niti, niko ne zna šta će biti. E sad, ko se tiče zvijezde, šta mi želimo. Dakle, tu postoje dva suprastavljena mišljena. Recimo, kako nosi Professor Lajk u svojoj dijonarosti u sociološtvu studiju. Dakle, on, korsira i daje prednost onima koji trojde mi nećemo muzeju u življučiti. Za mene ne potreći putiti stari betljač dok što ne razumiješ se. stvari su prvo jednostavne i logične. I za mene jedino, paralelno i obnovat zvijezde i obnova vrijednih zgrada spomenika, a najjednik su mene, a to znamo, pa jedino ima ko što Dakle, jedno i drugo može i treba ići paralizan. Za mene. A možemo mi zvijezdu pozlatiti, sam zvijezda, ne znamo ko će drući po istar. Svijezda ne možete s bedama, ni tih obrati, ali bedami su ono što je jedinstveno, jer vi to znate bolje od mene. Dakle, da je to Karolac draženo u vrijeme kad su dražene nove zamki, dr. Gruhek i profesor Čulik tvrde da je Karolac prvi, ali to nije varno, jer vi znate da počal nove zamki ne postoji, jer je sružena, Dakle, mislim da, da je... Eh, Karlovac ima jednu veliku prednost u tom pogledu. Dakle, ono što je vrijedno u evropskim razloga, to su bedeni franči. ima jednu prednost u odnosu na Dubrovnik jednu. Dakle, danas je problem u Dubrovniku kudu, kuda tu masu florista strpati. Karlovac, taj drugo ne bi imao se 100-200 godina da navale floristi jer on ima okolicu, ima lijeka, ima što god hoćete pa zapomustiti. I sad, mi ste iznali nekoliko primjera, recimo Šibenik još neki. To stila vrijedno čuti da možda neko, neko dobije neku ideju na našem gradu. Če, profesor Morsanti, Alija Pozderac, su prije pet godina razgovarali sa nekih desetak, dvama i spetnaest obrtnika, koji su zakljubili svoje rade u zvijezdi i in nekim drugim djelima grada, jer, jer su morali zatvoriti i mi se stati. Eh? I oni su njih pitali, bili li bi vi ponovno goni li to, ako vam gra so los, na slobodnost, vekljivljene tvače na nekih dobljenosti. A što je to napravilo? Sarajevo sa Banščačim. Ja? Nakon druge se Banščače od ulpskih vrmena bila je trgovine. Moraš da stvarno ja, ja, ja, ja, Onda su to, nakon druge sve svog rata, slušili sve, pjeli gradi pod nevi zgrade, ali se naši ljudi koji su stvorili Banščače u Kornu. Dakle, imamo jedan konkretan primjer. Morsak i Kotera su nam glavili ljudima. Onda se to skupa te studije vihle to medirane gotovo. Pomoć, eh? e, evo, to bi bilo se. Fala vam, vi ste izdali neke primjere koje bi se niti trebali ugledati. Evo, A, evo Ja bih samo htio reći da ovoga vezano na taj plan uh, ovo što ste spomenuli od 2007. To je jedan kontinuitet na kojem se radi, kojem stalno saznajemo neke nove stvari. Ja vam moram reći da ovaj upu, znate zašto sam jako zadovoljen uh, s njim. Uh, zadovoljan sam u pogledu tog tvrđavskog sustava. Pitanje ovako da prvo razjasnim odmah na početku. Uh, Karlovac je imao svoj tvrđavski sustav uh, i on je funkcionirao praktički do početka 20. stoljeća. No međutim, zašto je on srušen? Nemojmo se zanositi, idejom ovo što ste vidjeli ovdje, te lijepe, fine rijeke koja miriši, koja ribice plivaju u njoj, to je, bio, to je bila situacija koja je bila u stvari u kineti je bila kanalizacija. E, iz zdravstvenih razloga, gradskom odlukom je počelo rušenje bedema e, da bi došlo do prozračivanja grada. To ste vi masa od vas svjesni, ili ste lješnice ili znate te povijesne odluke i tako dalje. E, da li je to bila dobra ispravna stvar ili nije to je vrijeme sada pokazalo e, možda nije bila spretna ni jedna ni druga okolnost ja bi samo volio da se e, ono nešto šim se mi Karlovčani dičimo a to je šesterokraka zvijezdeno međutim na Gupu iz 2007. godine vi ste imali jednu krastaču onako, onako. To, je bila, to je bila neka amorfna masa i ja stvarno ne mogu reći da je to, kad je visilo u gradskoj upravi, da se odmah na prvu vidjela da je to šesterokraka zvijezda grada Karlovca. To nije bio prepoznatljivi oblik. Svi možete otvoriti ovoga plan iz 2007. i vidjeti kakva je to neka morfna masa. No, međutim, u reviziji gupa koji je uslijedio... Uh, i konzervatorski odjel napravio taj pomak i ministarstvo kulture da su u stvari utvrdili taj neki osnovni perimetar nekih stvari koje mi dan danas imamo na terenu ili ih ne znamo čitat što su. Sve neke one udubine koje postoje tamo, u stvari to su neki ostaci fleša jednog dijela torđovskog sustava koje se nalazi na vanjskom glacisu, no međutim to nije bilo tada jasno vidljivo i tako dalje, no međutim neko se treba tim baviti, neko treba to sustavno raditi. I zato mislim da je iz te perspektive puno poštenije za posljed pet ili šest mladih stručnjaka koji će se samo s tim baviti kojim je to određenje, da bi donijeli neke novce i da bi bili spremni sa upravo ovim dokumentacijama za povlačenje sredstava iz europskih fondova. I ako se to bude i dalje radilo, unutar gradskih struktura kao nekakav posao koji je uz svakodnevni posao, nećemo doći do rezultata. Zato što gledajte, Čakovec ili Varaždin su napravili jednu stvar kada su se ti fondovi prija počeli javljati. Oni su vam povukli strušnjake tada iz Franka, iz AgroKora, iz HEPA i oni su znali kolika je njihova plaća tamo. 12, 13, 15 tisuća kuna su rekli dođite u Varždin, iz Varždinaste, e, dajemo vam plaću 16 tisuća kuna, imate godinu dana da konsolidirate tu cijelu priču i da pripremite projekte gdje ćemo i šta i kako povlačiti. Oni su povukli pet mladih ljudi, različitih struka i profesija i oni su to napravili. Istru stvari je napravila Istra. Osijek ima agenciju zatvrđuju koliko je ona uspješna ili nije, zato će mi uspješno. Uspješna, uspješna izvrsno u povlačenju sredstava od Ministarstva kulture i unutar ministarstava pa se sada aplicira na neke stvari. No međutim, gledajte, tu je situacija ta da to nije jedino određenje koje je. Ja mislim da, da je danas nama stvarno možda puno iskrenije reći, gledajte taj posao treba netko radit, netko treba za taj posao biti plaćen, dobro plaćen, ali mora imat rezultat rada. To ne pravo u To ste dobro <gled> uh, ovak, ja sam htjela uh, <gled> ide dva Jedno, uh, se tu studiju i ovako u ovim razdoborima ja puno slušamo tim tim Tunelima, ispod zvijezde, ljudi nekog vrstavno pričaju o tome kako se negdje moglo ući, negdje izaći Pa ako možete razjasniti tu situaciju, da li postojete ti skriveni hodnici Ne, gledajte ovako, Ajmo ovako A, Gledajte ovako Ja ću vam reći odmah, sanacija Miljokaza je rađena u par navrata, nažalost je kolegica Bujan baš izišla vano, međutim, ona je konkretno radila taj projekt. Miljokaz je saniran u par navrata. 60-ih, 80-ih, 90-ih, vi još bolje, uh, koji pamtite, znate vrlo dobro koliko je novaca potrošeno u sanaciju Miljokaza. No, međutim, Miljokaz je napravljen i sada je bio, naravno, demontiran i stajali smo bez Miljokaza i sada je vraćen, ali ne na to mjesto. A znate zašto nije ne vraćen na to mjesto? Zato što je dio retranšmana koji ide ispod žitne kuće, koji je vodio vodu u Karlovačku tvrđavu, a izlazio na gazi dole skroz prije ispod klaunice, dole debelo iza one gornje gaze, taj sustav je bio obziran i to je bio kameni tunel. Na taj kameni polukružni tunel u kojem čovjek može hodat, je to bio sustav koji ne nije smio vidjeti, on je bio u tom vanjskom pokusu pokriven zemljom. Iza njega se nije znalo, on je na kartama negdje u tragovima nešto malo bilo naznačeno, no međutim, velika je razlika između nekih planova na kartama i nekih raporci izvještajnih planova koji stvarno kažu što se napravilo. I kad se naravno došlo do situacije da se Miljokas demontirao, vi ste došli da tu sad ćemo ga vratiti na isto to mjesto, no međutim, sad dolazite dole, sad to nekakva betonska ploča napravljena da je što čvršća i što jača, 50 cm debljine, ona je bila preteška za šta, za tlo, ne za taj tunel koji postoji i Miljokas je ovako počeo stajati u jednom trenutku no međutim nitko nije znao za to došlo se tamo naravno srećom bili su neki konzervatori i onda su došli, sad su i oni došli, sad će istraživati, kopače gotove, nikad ni miljokas nećemo vratiti. Našli se šta je, snimilo se o čem se radi, no međutim, to nam je pomoglo da su miljokas pomakli uh, metari dvadeset ljevo i stavili ga na čvrsto nosivo tlo i više nemamo taj tehnički problem. Jer se svakih dvadeset godina sustavno taj miljokas i mi smo trošili novce svakih dvadeset godina bez da se napravila ta dubinska analiza dolje. Vi to bolje znate još nego ja. No, međutim, niko nije ispričao ovu priču da taj kameni tuneli dan danas dolje stoji. Kako se još Ima ih puno. Postoji još jednog tunel, baš doma, se. E, a to nije tunel, to vam je kofra. Kofra je kanaliz, kanalizacijski sustav koji je rađen kada je došlo drugo pozidavanje u fazi 19. stoljeća kada se negirala renesansna struktura nego je nastao onaj četverolisni ovakav oblik zvijezde e, to možda čak i imam negdje ovdje samo malo da vam to pokazujem. Znači e, situacija je bila takva da se taj dio ovoga, napravio da bi se sva ova kanalizacija koja vam pričam odvukla ovoga, van u taj šanac dole to je ljudi moji smrdilo, to nije baš mirisalo i nisu plivali labudovi. Apropo ovih studija koje su radili i, ovoga, i analizirali i profesor Morsen i ostala ekipa, oni imaju jednu idiličnu perspektivu tih vizura punih vode. Gledajte, ja sa labudovima na bastionima bijelim i crnim napominjem crni je autohtono australska pasmina nema ga u Europi, pa samo evo ta jedna digresija mala znači moramo ga valda dovesti onda ovdje druga stvar ta voda koja je tamo ona je to je mislim pokrećina. u Karlovačkoj povijesti po pisanim nalazima samo jednom je puštena voda unutar tog sustava kad su neposredno Turci uh, navalili i kad su došli i počeli nadirat prema Karlovcu. Znate čime je to rezultiralo? Da je Austro-Ugarska financirala 20 godina popravak od te jednog puštanja vode kroz kanal taj, da bi sanirala tu zemljenu strukturu i zato je počela obzidavati tebe, jer više nije mogla tu zemlju svake godine nanositi, trpati gore da bi taj sustav funkcionirao. Znači, to je jednom puštena ta voda u taj kanal i to je bilo to. A rezultiralo je tim da je Karlovac uh, u jednom trenutku Austro-Ugraske odlučila, gledaj, to je stvarno preskupi projekt, mi radimo Orlicu. I svi jako dobro znate da ima tamo struktura na Orlovcu Orlice gdje se taj dio cijeli, no međutim onda su na vali su se brže bolje vratili ovdje da bi taj dio ovoga uh, sačuvali, izvali do kraja. E, Da li, e, profesor, doktore, Vitas nije sad, e, ne možemo sad zahvaliti. Gospodžu e, sam prikina da vam dan recimo na vas trpino da, da njegu. Ja vas, bez tebi ću da upobodim, ja, ja, ja umirovljeni tehničar. Ooga. Inače, imala sam čas sudjelovati kad se radi u Agiju, pa sam dosta toga I, i a imala sam i sud sa bivšim konzervatorima. Dobila sam Ustavni sud, građanski, dobila sam e, rešenje od e, graditeljstva u Zagrebu, da sam u pravu. Međutim, u to vrijeme je bila gospođa Muža, dobila sam nalog rušiti. U dvorištu jednom strebu koja mi je čuvala sjevernu stranu, prizemno sam da mi ne, ne moće zidati. E, znači, tada je bio zavod zašto spomenika jači od o, ovoga, najjačeg u graviteljstvu, najjačeg u sudstvu. Znači, krivi. Krivi što su meni zidovi bili mokri, što, što je sada jedno i sušem i tak dalje. Zašto je još kriv? Res, u moje ulici dalje, ljudi su stvarno ono, složni i htjeli su pa sad obnoviti. Uvid je bio, na prvom katu su grilje bile jednostruke, da budu dvostruke. Ljudi su plastični i napravili dvostruke. Je, ali sad njih smeta što su dole plastične grilje i na potpornju su, su tak plastične. I veli ova gospođa s prvog kata, pa je li njima u cilju da ta zgrada zgleda lepše ili da propada i dalje ta pasada? Mislim, u, tu je sukop između građana, yeah. između mogućnosti, želja i kompromisi treba njega, a ne pametovat previše. Jer smo svi sirotinja mm -hmm. i Karlovac ovisi o razvoju, mi smo nerazvijeni. Prije Karlovac ima industrije, ne znam da sad počnem na, bab, na, na brat, bi se rasplakali. A sad imamo Lidlove, Interšpare, Kauflande i ne znaš šta sve nema. Znači mi nemamo od čega živjeti. U našoj jezri stanuju ljudi koji nemaju od čega održavati. Mm -hmm. Oni koji imaju, ti se nekako još namaknu u mm -hmm. kojoj u bivšem sistemu da im država nešto mm -hmm. napravi. Znači, oni entuzijasti koji ulažu te zgrade, ti moraš boriti sa konzervatom. Mm -hmm. To je problem. Problem je što, kad priđete o upravljeno, za sada zgradamo upravljati fond. Mm -hmm. Ja sam predstavnik izgraditi, išao sam na sastanak kad je bilo raspisivana natječaj za termoizolaciju posada, dobivaju se novci. Jes ga to nema. Uh -huh. Je li konzervator rekao kako bi se termički pasadi moglo u zvijezdi obraditi? Ako ne prije, onda barem stražnja koja se ne vide, koja je meni sjeverna i čista je cigla, više nemaš buke. Da ja tu mogu staviti kako se stavi na novobradnju? No, recimo u fondu, sve koji se dobiva, dobiva se za velike stampene zgrade. Mm -hmm. Mi u, u Jezgred, mi smo, mislim, ono, deset oko jasa. Zatim, mi nemamo kablsku televiziju. Mi moramo plaćati Max TV, ne znam koji, idiotarija, ako hoćemo bilo šta vidjeti. To je sramota. To, zima, sako, to ima, ne, da, da, da idu debla žica preko zvijezde. Ne smiju, to je ručno za vidjeti. Ali onda nekriješa. Ja bih samo... Ja bi sam, onda idemo dalje. Samo da su To su vam učinjali problemi. Rekonstrukcija vodovode i kanizacije. Sad pogledajte, mi smo dobili za pročišćača. Nećemo sad o tome kako je to napravljeno, ali mi plaćamo vodu. Mi plaćamo priču, mi plaćamo inkasator. A od toga svega šta se nama vrati, mi plaćamo Alijans Banku. Mislim, nažalost, ta socijalna strana, umjetnička strana, životna strana, tu su sve kompromisi u koje treba stručnjaci ješavati. A mislim da ste tu zakazali, najveći dokaz toga je kompletno kineska koja je propada, kompletno gazo koja propada. Jer kad se radi u kuk zvijezdo u Avijevu, zgrade su snima, karta zgrade se radi, da se vidi statička, da se sen. vidi instalacije, da se vidi obrtnički mm. radovi i koliko bi to koštalo. I bilo je plan da se po pet zgrada iseli i uredi, jer jeftinije ili tri, već nema veze koliko, ili je jeftinije u šubu to uređivati, nego da svako kopa po svojoj rubi kao što sam ja mijenjala pod ove tri godine, betonirala ne znam šta. Mislim, tu e, nije bilo, a sada kad bi trebalo još više, kad bi trebalo namijeniti ove naše kasane koja će da pravi Vlasni što su pitanje. A da vam ne pričam da u našoj političkoj strukturi prvi kaj su poslije rata došli, nisu znali kako parkirati kod Zorin doma, nek su se vozili po promenade do, do, do Zorin doma. Znači, kod nas su na vlastice jače koja zira izdao općenosti uopćenosti. Uopće. E, mogu ovako samo, ja bi vam odgovorili. Sada treba učenjanci nametnuti. I ne nikad, je nikad koje krivo, arhitekta, ovaj, one, nego oni ne. koji su najpametniji, koji imaju argumente. Trebaju sjesti i boriti za ovaj karvac. A moje predlog u tom pogledu, pošto mi imamo sve škole, obrtičku, kuharsku, Uh, uh, medicinsku struku, sve imamo karcu. Uh, onda napraviti kompliz da imamo studenski grad, da su mladi i da imamo staračke domove i to za Europu. Dobit ćete lo odma, jedva čeko da se reše svoje studije. Okay, pa. I sviđa da Ja bih samo još jednu stvar ovako rekao. Je, znam. u pravu. ja se slažem sa vama sve što ste rekli. A zato čem se radi samo jedna stvar. 2007. godine, iz ovih razloga, koji su i u Karlovcu, i u Šibeniku, i Zadurju, i Dubrovniku, vjerujte mi, nije nigdje sjajna situacija, svuda je takva, imate situaciju da smo ubali onu spomeničku rentu koji su privatnici morali plaćati, koji su vodili obrte dalje. I sad se sjetite, 2008. i 2009. godine, koliko je skela bilo na Korzu i koliko je nekakvi stvari bilo od izmjena crijepova, od izmjena prozora, fasada dalje. To je funkcioniralo do 2013. godine i tada se ubiralo 2,5 milijuna kuna koji su se natrag vraćali građanima. To je bila mjera o, ovome, e, zašto, go, o čemu gospođa govori. Znači, mi vam propisujemo drveni prozor, mora biti ovakav, mora biti onakav, mora imati priklope, ne mora imat priklope, ok, prijavite se na spomeničku rentu, dobit ćete neke novce i sve ove fasade koje vidite... Od 2013. sad ću vam samo reći jednu stvar. To se ukinulo. I dalje se skuplja renta, a znate što se napravilo? su lift u gradskom poglavarstvu. E sad vas pitam... Sad vas ja pitam... Sa, ne, ne, sad vas ja pitam jednu stvar. Da li je taj lift u gradskom poglavarstvu mogao biti financiran od strane nekog ministarstva vezano za dostupnost invalidnim osobama, pa tih 700 tisuća kuna biti dano na fasade, prozore, pročelja, krovove, dimnjake i ostalo. To je pitanje. Znači, ako se moglo 2,5 milijuna kuna dat na natječaj gdje je bila i Gaza uključena i Banija i Dubovac i Zvijezda i onda se to svede samo na Zvijezdu i onda na kraju nestane. I gledajte, sad se realno vraća spomenička renta, mislim 150 ili 200 tisuća kuna. Za šta? Šta ćete s tim napraviti? Pa to se prijavi uh, 20 prozora i to je to. A propos toga, zvolite samo, naprimjer, te stare zgrade su izdvojale, znači naši pravjetovi ne tako u stambene fondove. Je. Novogradnje su se napravile iz tih stambenih fondova. Prije se nije gradno pa, kao a, a, a kad vi uzmete od tih svih kada smo davali za stanarinu šta se već ratljiv i starim zgradama? Ništa. Tako. Još, stvar, još jedna stvar apropo toga. To možda ne iziđe nikad u javnost, no međutim možda je stvarno i dobro. Ovakve stvari to mi služe šta bi vi rekli kad, da ste dobili i da radite recimo kao konzervatori da vam dođe dopis iz institucija da šta mi mislimo, jel bi mogli mi prodat pločnik ispred knjige i kava tom čovjeku pa da on ovoga tu ima dva stola jel da ne plaća taj najam ili da proda ispred Karla jednu površinu od 50 kvadrata gradsku i grad je suglasan, može sama konzervatori dozvole to je javna površina Džafer svi znate situaciju u priču stavljen je tamo kao kiosk u jednom trenutku na parcelu tog kioska koji ne treba imati građevinsku dozvolu formalno nego se proširio i dogradio sve što se napravilo je dodano z i cijeli šanac je pripao njemu a druga polovica Grga su za katalpu to je sad još bio prijašnji vlasnik a to nismo napravili niko od vas nisam ja tamo došao crtati od neke zelje. ali vam samo hoću reći koji je problem znači to ne dođe u javnost no. međutim uopće ideja da mi moramo u konzervatorskoj studija naći ćete na jednom mjestu rečenicu koju moraš napisati što je meni nonsens da neko mora uopće napisaći da se javne površine zelenilo Pješački, pro, pješački ovoga kolnik ili i pješački ovoga pločnik ne može prodavat ni trg. To je javno, to je od svih ljudi ovdje. Pa mislim može, ali nismo mi onda dozvoli pa smo mi krivi za sve. Nije to Evo, to vam je, znači to vam je realnost. To vam je neka sad, pognaći ćete tu, ali ne. Ok, je Doktor biti sk listeda dok midava je zeprljupa i polnih lungsabućiće iz bil sheeto i da slz se E zašto se za 200-300 volina koje ne bih voljena, nikakva problem ne dole problem, dakle to je vizija i oni nisu rekli sutarno i za 10 volina, samo to sam je. Samo je malo pitanje tehničke odvodni, dovodnje do vodnje čiste vode, legla komaraca. A ja mislim Vidimo da ša... kad padne kiša. Pa ovdje... mislim da imamo tu vodu kad padne šica i poplave, kad je kiša padne jako i imati onu poplavu, tad stvarno imamo vodu u šancu. Ja uh, mislim da ako imamo taj zelenu površinu koja sugerira šta je bilo tu ljepotu neke čiste trave uh, ovoga, sa tim potokom ili ne potokom koji će ići unutra ili samo naznaka nečeg što je bilo, mislim da je to puno uh, lakša situacija i za održavanje, i za neku funkciju. Ako budemo jednog dana tako bogati kao Dubaji, a pa neka plivaju i ti labudovi, i bijeli, i crni, dovećemo i žirafu. Bil sam nedavno u Đurđevcu, znate koje je strateško opredjeljenje grada Đurđevca. Za Đurđevačke peske nabavimo četiri žirafe. I svi pišem koliko, devet? Pa rekao je četiri neki dan. Dev, joj oh da, dev, pardon. Da, za peske mora nabaviti četiri deve, dvije muške, dvije ženske. To je izjavio, Dakle, sve drugo palo u plan na sjednici vijeća, Nije bitan proračun, nije bitno ništa. Kako ćemo doprevi deve, da li će doživjeti stres, gdje će biti po zimi, ko će ih jakate, mi se bavimo takvim stvarima. Zbog džuđevačkih peska gore, jel ima neke pijeske ima Dine i onda ne zna kaj bi tam stavil, pa će staviti Deve. Evo. Znači a će upali plan za muzej, onda medite. Evo, ima Moramo, moramo. Ja imam samo, nisam te struke i toga, samo kada je već gospođa spomenula o kablosku <laughs> Čini mi se da u svijestu se dešavaju razno razne stvari koje sad da li s konzervatorima, gradskom upravom ili to mi nije jasno, ali se dešava svašta što je onako protivriječno. Recimo, vama ne da pomućate žicu za kabulsku, lokali su različno su zatvoreni zbog neće politike, očito ne, toga. A onda se recimo, ono što najbolje radiš je, u Radiševu ispijeva je ona birtija koja tuška, nema, istina, nema života, jako cajke. Imaj Imaj je pušta, nije da nema život jako sklobre cajke. Imaji četirišu životstvo. Znači, vinače gleda popola, ali ne smijete ih kada se svira tamo cajka, jer je bandalovo. A druga stvar što nam nije jasna je, zna da svi ono je na križenju u kralje Tomislava i Radiševu. Gdje je prijatelj godina bira. Tamo je sad, da je zamestno primititi šta se da što pogodilo. Tamo je poštanska centrala. U prizanju, u izlozima, jako lijepo su odloženi s njegovim kret papirima, nekakvim, odnosno malo je kvalitetna za tamnicu, znači to bići nije izlog. Tamo je telefonska centrala. Ako primijetite, imate, imate puno novih telefonskih šaktova i kad Ma ko je? Otvoren, otvoren, otvoren. Znači starni GA sada. Serveri ni je to bilo otvoren dok, dok se radu, sve se vidi ništa ne vidi, da. tamo je neka od telekomunikacijskih serveri VIP. Mi sad se serveri, serveri... Ja, vidite. Vjerojatno VIP. Ne, neko jedan, ne znam. E sad mi to nije rast recimo kako vam redju kablov. <laughs> pa nema kablova, sve A imate menadžera, Benetova za pravo, znači to jasno. Bendova centrala u Okay. Mislim, stvarno mi je teško na to odgovorite evo nije moja struka, ne znam kako je joj rekao iskreno, <laughs> baš da evo za, za kablovske ne mogu da to odgovor, ne. <laughs> okay. uh, zvolite. Uh, ja sam slušao, ja živim, radit ću, znam samo jedin, pa se nam na kolegnicu. Uh, za, ja, ona ima problem što je jašu, a mene ne jašu, ja tražim neka da zaštitim zgradu, jer se meni zgrada uruša već tri godine zato što je neko dao minimalne uvite za oka u mome dvorištu, našem dvoriš, bez ikakvih uvjeta, znači na lažim dokumentima, to garantiram i sam gledam. Bez moji susavci u mom dvorištu, tri godine se ja borim, pisao sam svim institucijama, nema šanse da riješite točno. Tako da meni se zgrada urušava zato što su oni zatvarali vanjska vrata mm -hmm. koja su 300 kg. Ja sam bio kod tih vaših svih inspektora, Da dođe niko da vidi. Ona je slob, popucao, samo što ne pade. Meni se krov urušava. Mm -hmm. To je stara zgrada top 300 kg. ka svaki većki uveć idu jedan sat, rupe, to je ne ima vjerovati. To je koma bilo. Urušava mi se zgrada. Moja, Vlasnik, Ja sam -hmm. rekao više neću. Dinaro uložiti, puno je mm -hmm. Jednom stranom nemam Drugo, to što je rekao gospodin Buk, moj sused zove mi moramo sada zadat' policiju svakoveću jedan-dva sata. Deset birtija imate od stare straže do zirnika normalega. Deset birtija. To su birtije. Pa šta li moraju raditi dva sata? Ljubo? Priča jedna samo. Moja sused je napravila ispred mene prostor nije mogla iznajmiti stalno i zbog toga, mitko neđu dođe, da u ima pekinu na 3 metra iznad stalno. Svaki dan ja sam inspektor zao sto puta, njih non stop priče, to je uska prostor to se čuje kod mene ko je kata, neko nje, Komo oni prozor ne mogu otvoriti. To je ludimo ne. I zna, onda je napravi iznajmio strancu, je došao strancu u jedanaest sati da spali. Dođu pola 12, izlazi i preko puta je bitio, to trešti, ono što spaviti. Se... Kadu... E, e, nećete slijetiti tako, ja se usmjerim. Znači, dok... oni, su, oni su dogradili nešto, konzervatori su odlučili... Ne, oni ono su rasturili zgradu, a su uz stan ispod koji je bio, iznajmen, na svojim inicijativu probio kroz gasicu, kako imao gasicu, u šaht. Kroz gasicu zid probio. Kad sam jedan radio 80 minuta, jaha non stop ova inspekcija da su gađivu gore potporu, uh -huh. nema šanse da još napravimo bez njih. On nije mjesec i pol suradnju, nitko nije došao na kontrolu. To, to je problem što urušavam se zgrada, tražim zaštitu i nitko mi ne može zaštiti. Evo. Ok, ali tamo, tamo je nezakonita izgradnja, odlučeno je da se ruši, ovo je druga stvar, to je stvar u dvorištu, to se javno. Nispre... Ali evo recimo da to pitamo. Evo. Šta u slučaju kad se ne izvršava odluka o urušenju? 13. godine to, je... godin, to bilo rješenje niko, da niko, sruši niko. u gorištu mome, <laughs> ja imam šupu, sam imao, srušili šupu da napravim sve, ja sam otišao posle rata da radimo gorijet sa ženom da ne bude na teren, pa smo 13 godina, a stane Oska I oni srušili šupu, dogovorio sam bivšim vlastima, to riješim, ali sve, kada je došao novi, on je dogradljio, napravio sve, proširio prozor, znači sve prosto više nije isti koji što je bio u minimalno uvjetila. Nema ništa onoga što je pisao u minimalno, ja čito, pisao ministru Uh, uprave, onako mm -hmm. se tri godine dobiti da to nije njihovo, pri sad postignu rješenje, baš priliki da, da je to stvar iz ministra turizma. E, to je ludimo ne, ne. Ali dobro, ajmo recimo to, ali ne viče mora, pogledajte mi ovo, radnića, evo, gledajte ovo pogledajte samo. Ovo. To vam je kaluka sad noć Dobro, ali... no, to je za privatne razgovor. Ne vide ljudi, drugi pa, ne vidimo, čovjek da znamo, možemo sad, dobro poštete ali evo, ako možete prokomitirati... Evo, samo višću priču što stičete u redku. se jednom pasao gdje rodi sorje što je ozdavljeno, ali stvarno zanimljivo. imate... Ali, ispričavam se, se... zaključit ćem da su brod, sada nećemo moći da imamo Imam ja Do. nekako. <reremos> uh, dokuda, da vratimo malo na ono slijet konzervatora, dokuda seđe ingerencije konzervatora, i... Um, Pitanje ono što ste pričali ko, o, o kompromisima. Kako pobiviti suvremene nešto uvijete stanovanja i o, konzervatorske zahtjeve. O, I sljedeće, kako vi kao biljši djelatnik konzervatorski ureda, i sada pomoćnik ministra kulture za, zadužen za o, zaštitu kulturne baštine, da li možete i koliko možete, hoćete li utjecati uh, na to da konzervatorski ured u Karolsku se preselje u Zvijezdu u jedan od objekata u vlasništvu države i prestane plaćati najam i svojim primjerom uređenja toga prostora u Zvijezdi pokaže i pokrene nekako i tu revitalizaciju i ovno u konzervatorskom rupu. Vi kao da znate nešto. Ja, ja bih rekao kao, a, kao da nešto znate ili naslučujete. A, ja sam već pokrenuo tu inicijativu zato što imate situaciju da po svim konzervatorskim odjelima plaćaju se najme otprilike 15-20 kuna, 15-20 tisuća kuna su režije, to je neki hladni pogon, znači ne samo u Karlovcu nego bilo gdje drugdje, da li plaćaju gradovima, da li plaćaju države, mislim bilo koja situacija. A, Lokacija novo konzervatorskog odila koji je već na neki način nije odrazgovaran sa gradom i u pripremi je izrada te dokumentacije čak je dio konzervatorskog elaborata gotov je prostor nekadašnje kamo ode iznad e, malog placa e, znači u situaciji sa onim balkonom tamo gdje, e, gdje je situacija ne, ne, ne, ne, ne, ne, onaj drugi je iznad WC-a no, javnog WC-a, no međutim nije cijela grad, zgrada našla nam ne treba mislim stvarno ne znam šta bi konzervator radili u velikoj voja ni dobro to je od banke ili šta bi radili oružani ili nama stvarno tolko prostora ne treba. No međutim tamo je još inicijativa ta da u taj prostor, ja ću reći K moda, svi znate koji je, konzervatorima stvarno tolko ne treba prostora bi vjerojatno išla u sklopu rekonstrukcije one, one nekadašnjeg pogona i prostori glazbene škole tako da bi ta neka priča zajedno funkcionirala, jer prostor glazbene škole traži u stvari neku dvoranu, nešto što bi im trebalo i to je u razredi i prijavi za daljnju razredu projektne dokumentacije sada u 7. i 8. mjesecu i to je neki razgovor koji sam odradio vezano za pokretanje te inicijative da se riješi taj problem. Vezano za otuđivanje uvjeta e, nije ista hijerarhija uvjeta kad imate Franjevački u Karlovcu, e, kad imate Crku Svete Trojice, Svjetog Nikole, Palačog Uter i tako dalje, koje su pojedinečno zaštićene. E, to je vrlo nezahvalna situacija kad imate pojedinečnu zaštitu, e, jer pazite, pojedinačno zaštićena jedna Palača, znači cijeli interijer je unutra zaštićena i sve je zaštićeno. Ja stvarno ne mislim nikome od gdje će držati sliku i da li će neku sliku ili neki ormar pomaknuti tamo ili mu je neka vrata iz ovih razloga što ste rekli funkcionalnih stvarno potrebno. Mi najčešće e, u zoni, kada definiramo uvjete u zoni, tiču se vanjskog oblikovanja građevine. E, no međutim gledajte često mi nemamo situaciju i nemamo kontinuiteta privatnog vlasništva. Mi nismo jedna Švicarska gdje imate 500 godina reguliran sustav i zna se ko je vlasnik i on je u principu sam svoj konzervator zato što zna što radi i njegovo je. Vi imate svakih 50 ili 20 ili 10 godina neko sustavno brisanje kod nas vlasništva gdje neki dolaze, ulaze, otimaju, kupuju i nisu emotivno niti vezani za taj prostor, ovo što ste sami rekli. Kakav je u jednom trenutku bio pristup. E, sigurno da isti uvjeti ne mogu biti za obnovu jedne palače koja je pojedinačno zaštićena i neke kuće koja se nalazi u zoni. E, zašto nema više zaštita pojedinačnih? Zato što onda i mi sebi radimo jako puno posla, ali i vama jako kompliciramo život. Jer gledajte, kad je nešto pojedinačno zaštićeno, znači sva svojstva koja ta građevina ima od toga da a, ne možete nalijepiti stiropori zvano na nju, čite masa bi njih, sad joj zakljese, ja ne mogu na to pravi. da, ali niko nije rekao da postoje također drugi fondovi koji rješavaju tu situaciju i gdje se to može provesti na drugi način. Situacija je sada saniranog, kakav goton bio studentskog doma, je primjer sanacije i svih visokih standarda termoizolacije i svega ostale. Znate gdje je napravljena toplinska izolacija i sve ostala, sve te ovonice koje se zahtijevaju? Sa unutarnje strane prostora. Ali to košta, napravljen je projekt, sustavno je to razrađeno, mislim ovo tamo u stvari je hotel za studente nehostel. Ne znam da li ste bili, nadam se da ćete imati prilike vidjeti kako to izgleda unutra, a svi su nas ustvari optužili da je ta zgrada užasno derutna i da je ona bila za rušenje. Kad se uklonio diož buke u prizemlju, vjerovali ili ne, iz faze gradnje te kuće cijela zgrada je na nivou 2,20 prerezana znači nije mogla biti prerezana kad je napravljena e, nakon što je napravljena nego u fazi gradnje je postavljena hidroizolacija mi govorimo o sto i nešto godina te kuće Zašto? Jer Austrougarska kad je radila svoje vojarne, ona je imala sistem da ih je radila po pravilima struke i zanata. Ona je već tad znala da je to nivo terena koji se nalazi ispod kupe i da poplava i ova situacija koja se dešava sa kišama je moguća i tamo i ako poplavi prizemlje, da bar ne ode gore gdje spava vojska. Druga stvar jedna koja je zanimljiva kad smo radili sa naciju te dvorane, došao je gospodin Berginsko, inače iz Refixa, to je sustav tehnologije proizvodnje vaprene žbuke, koju smo mi tražili zbog toga što ne možeš napraviti drugu, ili onda otpada i onda imate svoje one fleke koje se dešavaju. Uh, on je došao sa jednog sastanka u, u, u, iz Sarajeva za jednu vojarnu koja je za EU fond pripremljena. I oni su baš taj tjedan kad je on bio dole, dobili dopis iz Beča od uprave e, austrijske vlade znači same austrijske vlade da e, se oni ispričavaju ali da napominju da je garancija za tu Austrougarsku vojarnu u Sarajevu na sto godina istekla jučer <laughs> istekla jučer, garancija a ta zgrada je već na pol srušena jer smo kroz sve naše ratove to sve zbombali i tak dalje, taj dobio dopis, ja sam taj dopis vidio, vi to ne možete vjerovati. znači oni imaju u sustavu u drugim državama razrađeno taj dopis, lijepo potpis, pečat svega toga, on kad je to meni pokazao, je li to iskopirao, mi smo ostali pa. Ok, da li da Da Dobro, veću odavljamo <laughs> Recimo, bez obzira piti toga. Ja neću sad govoriti što trebamo. Zem, Naravno, tako. Ali, recimo, imam problema zamisliti jedan malo veći događaj u Kadulcu, jer kad govorimo o Dubrovačkom jednim igrama, da ne govorimo o te knjigova o lokalu, što se zna napraviti, nego kako se taj Tako. doživio I da godi. Imam problema zamisliti događaje, recimo, koji se noći na ovaj grad, na, nekad na granici dva pa carstva, sada, recimo, kako reći, imaginarni izložbeni projekci sastoje toga da smo od Bosnarskog carstva, od Balstricog carstva mm -hmm. obutili pravo i napravili nešto, što bi Kamovcu pa nekako od polovi se pripadilo. Evo problema, zamisliti gdje bi se nekako projekt u Kamovcu mogu da mm -hmm. U Zvijezdi, naravno, pogotovo. I koliko su naše mogućnosti, sad, bez obzira na to, ko bio vlasnik Vojni i Velikih mm -hmm. vojnih objekata da pa rade placu, da na ovog vlasnika da se gradi nekakav veći kulturni prostor koji bi bio dostupan možda muzeju, možda nekom drugom za ovakve mm -hmm. veće ja to trenutno ne vidim niti je jednako naš ovim javnim diskusijama snaša uh -huh. naša stvaralačka imaginaciono pa jako je opće konstantna kultura Hvala te što se postavio to pitanje. Direktno nešto za regionalno, ali bi to naravno trebalo. Biti. Hvala što se postavio to pitanje. Ovoga e, nekako kultura svima, mislim, mi smo možda u ovoj cijeli preraspodijeli sredstava prošli puno bolje nego znanost. Znanost se dobila 180 milijuna kuna manje, mi smo samo nešto malo, sitno, tak dajde, možda nas nešto cijene, ne znam. A, radi se o sljedećoj situaciji, upravo o tom, a, tim nekim kulturnim sadržajima. Jako teško je danas privatnom investitoru reći, glede super, kupio si tu palaču, znaš li pri, prizemlje javno? E pa, konzervatori su krivi i za jednu takvu situaciju. Velika vojarna, prizemlje i atri u uvjetima i ugovoru koje je potpisala Karlovačka banka mi smo uvjetovali da prizemlje mora biti javno. I korisnik se na to obavezao. No, međutim, Karlovačka banka nije napravila ništa, ni napravila ni svoje prostore banke, znači to stoji dalje tako kako stoji. To je bila neka investicija koja, evo, ne znam, možda su se okolnosti promijenili u državi, to je stalo. Znači, čak smo krivi za to da smo u tom prizemlju te velike vojerne zatražili u stvari primarno da se sad to ne pretvori, u nekakav shopping centar ili nešto nego da to bude nam kulturni sadržaj vizavi čega? Vizavi akustike koje je u tom atriju, vizavi situacije, tamo je bilo jedno vrijeme i deponi ovoga sad to možemo reći da više nije nekih artefakata, kamenih ulomaka i tako dalje od stane gradskog muzeja. No međutim to je situacija da po. Tako da je tu bila situacija da smo stvarno taj dio uvjetovali. Druga stvar što se tiče oružane, koja je najveća Palača na trgu, vojna, e, nije najznačajnija, možda u tom pogledu je velika vojarna, tako je značajnija i kadeten šule, no međutim kao ružana, sa svojim ogromnim volumenom, mi e, smo inzistirali na tome da je prizemlje stvarno javna namjena i druga stvar, predložili gradu da bi bilo stvarno krajnje vrijeme kao grad piva da dobijemo negdje jednu pivnicu. A pivnica u prostoru gdje se, se držao barut, ko neko se sjeća i ono prema pravoslavne crkvi, na cijela dužina gdje u tim svodovima imaš savršenu priču za to staviti. Zašto nema interesa? Zašto, ne, mislim meni se čini da, da je to na neki način koliko je god to dobra stvar da je u vlasništu grada jedno užasno veliko opterećenje gradu koji ja ne znam na koji način će u stvari riješiti taj problem. Jel je A, izvuk, a brežnog, da. Kao, ovo i dalje da, smo ne, na kablele. Možemo da... <laughs> da, da čujemo, da pače, evo ne znamo. Ja sam <sharpuštavim> jednom tih koji je zajedno sa kolegom Pavlovićem uveo tu kablevsku terenu u i onda se utražili od pošte, od telekomunikacija, dozvodica, postavljenje u povodniku, mm -hmm. kablova. Dozvod se odgovor bio, nikako se nemoj, ne smo protuzakonite od da kablovi idu pod zraku, iz koje kratko kratko zaštita, zaštut, prostor. Ja bih još samo jednu stvar rekao, evo ovo, kad smo radili Pavleka Miškine, imali smo situaciju, sjećate se na arheologiji, to je pravi ulaz u stvari u grad, prvi jedini ulaz u grad Pavleka Miškine, gdje smo u stvari cijelu tu situaciju, te arheološki sloj koji je našli tragove mosta, našli gdje su se kule ulazne, nalazile mitnice i tako dalje. No, međutim, nasila izgradnja 30. godina ovoga, na taj dio jednog, jednog dijela mosta i sad je trebalo u stvari samo u pločniku, jer ovo drugo jednog dana je predviđeno za neki mo, neku rekonstrukciju mosta kad budemo imali dovoljno novaca. E, trebalo je staviti vodu, plin, struju, kanalizaciju i sve ostalo u širinu pločnika 110. To je nemoguće. Mi moramo cijelu licu raskopiti, mi nismo dali. I onda, pazite, je došao čovjek koji je radio to negdje u Njemačkoj i rekao, kako nemoguće? Pa imate projektirani sustav koji je veličine 2,5 e, metra po gdje je to gotova komora, koje se jedna do druge spajaju, gore je voda, struja, plin, kanalizacija, sve se zna kako ide. Naravno, kanalizacija je najniža, ne znam šta je onda gore i taj cijeli sustav. I to je tamo napravljeno na kraju. A prva stvar je bila ne može. A cijela arheologija se radila, znate kako tamo, tako što je jedan kabel koji je omotan bio sa platnom, onda znate da je to sigurno 100 godina, valda staro, sve se iskapalo i taj plat, ne znam da li je to neko sliko, da li je to neko primijetio, to je ovako visilo po zraku, mi smo to iz zemlje morali izvaditi, to se nije smjelo maknut iz vojnih razloga mi smo pitali, dobro, kojih vojnih razloga, komiteču. to je Austrougarski ugarski kabel. Mi smo rekli, poštujemo, vi ste gori nego mi. I to se moralo vratiti, znači, kamo to vodi, kut to vodi, mislite, nijedna više vojarna nije u funkciji. Ali to je Austrougarski Do kabel. Dobrite, e, samo e, kratko, smo vrijeme. Pa ja sam ja sam stavio sebe, sam pitan i ja sam se ljubio u Zvijezdini, to sve dogodne reći da sam iduska Zato što mj, Nemamo milijun kuna da mogući u Zvijezdini. Nemamo, nemamo građanskih godina da bi mogli žiti u Zvijezdini, znači koji bi bili vrlo razdravo biti. U sve se nemi mogući mhm. Tako da je, to su sve moguće različite Ovo što ste za klas mm. to Mislim, ja katalizator može bi dal 10-15 katalizatora da se kremeni je jasno da nema mislim, ideja ljudi eh, obnove zvijezde odjednom jer meni nije jasno kao odmišljeno da odmišljajte Ja to, to ne grad, vidim, ljudi. Ja, ne, ja ta se ta... ne smatram dovoljno pametnim, niti ja ne znam ko je taj... Pardon, Koda? to je graf u živim. Znači, imat ćete krpu faktora će Tako. Tako. Koj, koj, koji će razdijeliti obiljon i prema koje će ljudi kao i ja građanim ja sam se upisao građana na popisu, ja se e, e, da se ja kao građan i želim stanu otozijeti ili ne želim. E, što se tiče konzervatora samih, nis praviti njih katalora. to što su preveliki za ovo što imamo. Sva će vam da normalno, da vi od nivoa mm. zašto ste kulturno spomenuli, kao to je kulturno spomenuli, je Ne možemo živjeti. Jer sad što se tiče noca u zvijezni, noca u nije najprve Znači mi ga nemamo i nama nije problem. Niko mi ga nema, nike ga nema. Niči niko ga se rekao, da, da trebate doizite ljude koji će od tih sitnih plaća 15.000.000, pa sam venit od toga snije. Dati nekom 15.000.000, 20.000, 30.000.000, počet će plaća, koji će da bolje 5 miliona euro, Mislim, da. Pražem je tako velike testke katastrova. Dajte što prijedite, mislim, dajte. Evo. kažem, da su samo zvijedni. Ne, ja samo mislim zašto sam to rekao. Zato što mislim da moramo samo biti iskreni i fair play u toliko da niko danas taj posao neće raditi džabe. Mislim, tako da je meni normalna stvar da se to plati, da, da, ali ovoga, smatram da ako neko može pomoć svojim znanjem, a gledajte, ja mislim da ima, imate ovih gradova i situacije koji su bili u bezizlaznoj situaciji, stvarno. Ovo što sam vam pri, pričao, Šibenik je bio u Komi. Kakvim tvrđavama su oni prije? Oni nisu o tome razmišljali, oni imaju 20 derutnih ovoga, zgrada koje samo što se ne uruše kamenih u neposrednoj blizini Svetog Jakova. To se raspada od gotičkih palača nadalje. No imali su tu neku odluku da idu u te tvrđave i te tvrđave su im sad ovukle tolke turiste i sad se u tim prostorima nešto sređuje, nešto se financira i nešto se pokreće. Ja ne znam koji bi sad to točno model bio ovdje. Sigurno da je dobijemo nekog šejka koji će uložiti u oružanu, to je ainca No Međutim, da li je on realan? Ja ne znam. Ili grad treba reći gle, možda je pametnije. Da sve ove koji smo u najmu javne institucije, koje smo okolo, kaže, gle, odustajemo od onog velikog projekta, ali znate šta, ako dođe taj plac i ako stavim u tu vel u oružanu, stavim sve gradske institucije od katastra, od ovoga, od onoga, onda će svi ti građani morat doći tamo, onda će neko morat kopirat te akte, onda će neko morat popit kavu dok čeka neko koga je dovezo, pa će to možda potaknuti. Ali ja mislim da ta neka mala odluka sa tim placom to stvarno ništa ne košta, ali je bar neka odluka.